Ha megszűnne ez a fedél a szószoros értelmében, akkor mi történne Hát akkor vagy a börtön, vagy a prostituáció. Az a számolás, amit mi fogunk most adni, az egy kicsit arról is szól, hogy ez a 25 év azért nekünk nagyon sok, de, de annak a problémának a szempontjából, aminek a megoldásának létre annak a problémáknak, azt mondtam, megoldásnak a szempontjából nagyon kevés, mert szinte olyan tartunk, mint ahol indultunk, vagy talán esetleg még rosszabb is a helyzet. Nem akarok egy születésnap ünnepről lenni, tehát az utolsó előadásunk a DJ-től és 25 évének a számadása, munkánk bemutatása azoknak az embereknek, akik egyébként tudják, hogy mi mit csinálunk, és egy kicsit statisztikák és egyetek alapján szeretnénk ezt most nem a konkrét szakmai és emberi oldalról, nem esetekről fogunk beszélni, hanem inkább adatokról. Csátvári, a ne, csapatunk, Dejáminya, ő legfiatalabb, egy-egy Anka, a második legfiatalabb a csapatban, és itt vagyok én a legöregebb, tehát ez így, így a át Hozzam. Elnézést, hogy de most már minden rendben, Bocsánat, mert sérni kell, az ebéd kezdődik, és mindenki éhes. Úgyhogy kérem a lányokat, hogy a technikát kezdjék el kezelni, mert ahhoz én nem értek. És azt szeretném most ezzel a műodással elmondani, hogy Miért vagyunk mi mások? Hát miért gondoljuk azt, hogy mások vagyunk? 1995-97-ig az Európai Uniós csatlakozás előkészítése kapcsán pár projektek indultak el, 60 fölött tudják csak a hogy ez egyáltalán jelent. Akkor a hajizalan ellátásban a fiatalok, a férfinő nők aránya, való vonalkozás egyáltalán és az állami gondozottak nem jelentek meg így külön. A alapítvány és megalapítását megelőző projekt ezekre a problémákra próbált választ keresni, tehát hogy mit lehet kezdeni az állami gondozásból kikerült fiatal fiúkkal, lányokkal, akik prostituálódnak, ö, a drogkereskedők karmaiba kerülnek, meghalnak, illetve saját maguk szervasználók, és ennek a FÁR a következményeképpen képpen létre a Diótörés Alapítvány, és azóta minden egyes munkánkat, minden egyes szolgáltatásunkat először egy kérdésfeltevéssel alapozzuk meg. Nem mi találjuk ki, hogy mit szeretnénk csinálni, hanem felteszünk kérdéseket. Nullán vagyunk a Diótörés Alapítvány Diófa Rehabilitációs otthonában, ahol szenvedélybeteg volt állami gondozott, megvitt a srácokkal és lányokkal foglalkozunk immáron 20 éve. Hogyan volt a találkozás a Diótörés Alapítványon? Mondanám, hogy véletlen szerűen, elfogadjuk azt, hogy a véletlen egyáltalán nem ismert törvényszerűség megelőzése. Kaptam ezt a lehetőséget 2003-ban, eljöttem ide megnézni, Teendő, és rögtön, De és hogyan kerültél ide? Hogyan tudtál az egészről? A Gabi keresett valakit a Gabriella Gabriella, aki, Csépányi Gabriállal. Csépányi Gabriállal, aki itt dolgozik. Ő ismert valakit, aki ismert engem. És akkor mit csináltam? Akkor uh, asztalos segédmunkás voltam Szentlothárban. Semmi közelem volt ez. Nem, Semmi Az ország közelem. másik végében éltem. Én is vagyok a <gül> az ország másik felében éltem, igen, a Vas megyében, az őrségben és éppen befejeztem a, a, a, a saját terápiámat, ha lehet így mondani. Aminek mi volt az okó, hogy te szabad kérdezni? Valaha jó magam is érintett voltam a drogok kapcsán, 90-es években az akkor felelhető minden földjóval. jóval. Oké, okay, eljöhetünk ide is. Eljöttem ide, és elkezdtem kutatni azt, hogy mi ez a helyzet, kik ezek a fiatalok, vagyok én, mi a tudás. Mi volt az ajánlat? Mit kell itt csinálnod? Annyi, hogy egy rehabilitációs otthon. Ahol neked mi lesz a feladatom? az lesz a feladatom, hogy azokat a fiatalokat, akik így vagy úgy, valamilyen módon a jelenség, kísért életük során már egy teljes zátonyra putottak, valamilyen módon megnézni. Ez kellett valamilyen képzettség? Uh... Az előképzettség nem tudom, hogy kellett-e hozzá. Alkalmassam nem válik az ember. Diploma mindenképpen kellett hozzá, és nagy valószínűséggel egy személyes élet történet. Iszen milyen azt, azt tudom, hogy senki nincs. Nem tudom, hogy milyen kellett nekem gyógypedagógus. Aha, jó, igen, igen, igen, igen. És aztán a folytatás. És aztán a folytatás. Együtt ez azzal járt, hogy albérletben. Nem először itt laktam két évet, meg volt egy szolgálati lakás. De ez két éven keresztül 24 óra munkát jelentett, úgyhogy is felkeltettek a fiatalok és szóval az nagyon nehéz, volt nem bírtam. És akkor aztán albérletekben laktam a környékem minden felé, és most már öt éve is saját házat értékét, mint a szomszéd járunk. Egy jelent. családdal? A családommal. Igen. Amíg ide jött, vagy itt le. Miha uh, a, a családom az, a, az itt lett, de ide is jött tehát, hogy a lány gyöngyösi kedvesen, a gyerekeink pedig hát, ez egy kaposvári a másik budapesti születés, de alapvetően én budapesti vagyok egy ha a holnaptól vagy holnap az de záros hatályidőm belül vége lenne a diótörés alapítvány létezésének, az milyen következménye lenne Hű, ez egy jó kérdés, nem tudom megmondani, hogy milyen következménye lenne rám. Nyilván ez a plusz év egyik a másik pillanatban nem részemről. Szükségem lenne még időre, amíg összeszedem annyira, hogy tudjam, hogy merre kell továbbindulnom. Mennyire vagy tisztában az alapítvány és a saját kell egyáltalán tisztában egy? Ha másért nem a jövő tervezése kapcsán, azért is mondom, hogy addig gondolkodhatsz. Hogy... A gyerekei munkán kell, hogy tisztában legyek vele, gondolom, hogy ez már így kötelessége. Régen egy sporttáskában éltem, és amire kellett menni, arra mentem, most már ez annál bonyolultabb. E Abba, azzal vagyok tisztában, és azt teszem magamban rendben, hogy, hogy megvannak azok a belső lehetőségek és energiák, amelyek megintedik, hogy tovább amerre mehet kell, hogy megyek. Aki okay, legalább ilyen nem fontos, hanem fontosabb, hanem vagyok úgy hogy hogy alakul azoknak az élete, akik élnek. Ez, ez egy jóval nyomasztóbb kérdés. Nyilván a szakma szabályai szerint mm. megteszünk mindent, hogy akik itt. Uh... Hányan jönnek itt? 23-ak, 23. Életvitelszerűen? Életvitelszerűen igen, ez egy bentlakásos intézmény. Tehát, hogy a Van -e mennyi ideig érhetnek itt? Nem tudom megmondani. A, tehát a, a, a, az alapítványt érintő változásokra, vagy lehetséges változásokról professzívkodban nem tudom. Nincs konkrétum a fejemben tudás. A, egyébként a szosztövény alapján ez hosszú évek. 3 plusz két év, tehát rehabilitáció vagyok dolgoznak is? A rehabilitáció részét képezi a munkarehabilitáció, vagy a foglalkoztatás, hiszen a, szóval, hogy számukra egy komplex foglalkozásra van szükség, mert rehabilitációt említesz, de olyan srácaink és lányaink vannak, akik, akiknek sosem volt az életében olyan működő időszak, amelyet helyre lehetne állítani. Tehát arról van szó, hogy ők sosem képezték a társadalom részét abban az értelemben, hogy amit normálisnak hívunk. Van-e változás a létszámban? Nincs, folyamatosan tehet házad De ugyanazokkal van-e -e? Nem, hát természetesen cserélődik a. Minek alapján? Ha valakit sikerült eljutatni a képnek. Képessége... És van miért igen, van egy mércé, Tehát, hogyha valakit sikerül eljutatni a képességének és a készségének a határáig, akkor megnézzük, hogy ez mire jó. Ez azt jelenti, hogy be a papírt egy a szociális intézménybe, mert ott lesz képes életben maradni. El fog nem fog elpusztíni, nem öl meg semmit, sem Vagy egy támogatott lakhatásba, vagy a fenet ugyanilyen irányba dolgozunk vele, hogy tudjon tovább lépni. Az volt a következő kérdés 97 után, hogy kell -e ezt a munkát tovább folytatni. Igen, azt mondtuk, hogy nagyon fontos, mert azok a fiatalok, akikkel mi elkezdtünk dolgozni, azok olyan szinten kötődtek hozzánk, hogy igazából nem tudtunk elbújni előlük, tehát muszáj volt pályázatokból és ö, egyéb. egyéb forrásokból ezt az úgynevezett, jó segítő csoportot elindítani, és ez azóta is működik. Minden Szerdán, ha esik, ha fúj, ahogy a Tina szoktam mondani, ha cigány gyerekkotyog az égből, akkor is Szerdán csoport. Ezen a Szerdán csoporton végezzük el a szükségletfelméréseket, itt egyeztetünk belső interjút, évente körülbelül 100-150 fiatalt, látunk el, és egy idő után a szakma is felzárkózott, és ezt a mi általunk akkor még Dióverőr segítő csoportnak nevezett csoportot, és az ehhez hasonló csoportokat elnevezték Alacsony Küsszövő szolgáltatásnak. tehát 2009-től már hivatalosan is Alacsony, alacsony Küsszövő Dióverő szolgáltatás vagyis az ez, a, ez a, ennek a szolgáltatásnak az első szolgáltatásunknak a neve és akkor a gyorszponti realitációs intézetnek lehetnek a De hogyan? Tehát hogyan veszi az ember egy hivatásos katona? Hogyan indul erre, erre ezen az úton? Hogyan talál erre? Gyakorló, én nyolc mod neve szereltem, akkor a hivatási pályát. Különböző foglalkozása voltak tanítottam gyógyhatói intézetben, intézményben, akkor családjóvindatot váltani kell. Sodródott? Esély? Sodródott vagy nem, nem, tudatos volt? Nem, volt. Tudta, hogy merre tapt? Tapt? Nem, de so, tehát nem sodróltam, de tudtam, hogy milyen idány van nekem kijelölve. Ilyen nagyon ilyen elhivatottságszerű szó, de nem igaz. nem igaz, nem igaz, nem igaz. Rátaláltam arra, amit csináltam egyébként önkéntesként. Tehát amikor én dolgoztam különböző helyeken, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki hasonló korunnak meg küzdik, mint itt vannak. És ezek valahogy megtaláltak engem többször, többen. Ennek ön rájött az okára? Nem. Nem, nem is kerestem. Mert ugyan, mint a madarak, amelyek megtalálnak bizonyos fákat, bákat, meg nem, hogy miért pont örre találtak? Nem tudom, mai napig sem tudom miért, de lényeg az, hogy megtaláltak. Éveken keresztül segítettem őket, ők jöttek hozzá, megkerestek, aztán jöttek mások, szintén megkerestek. Hál' Istennek még most is vannak ilyen emberek, akik... Oké, okay, hogyan akkor a diótörése? Diót úgy találtam rá, hogy a Csépány Gavi a Magyar Dogtárp és Intézeg a tagja, és ő is tagja vagyok. De most már 2014 ben én vagyok a pénztárosa ennek a szövetségnek. Amit jelent? Hát az elműséget az egyik. Nem vagyok pénztáros, tehát ugye a, a, a mi fölött rendelkezik? E, gyakorlatilag az Egyesületnek vannak bevételei, és vannak kiadása is, és ez az én felelősségem, hogy mindig rendben legyen. csak a Ez az Egyesület fenntartásához kell, és nem az egyes nagy finanszírozásához? Nem, nem, nem, ezt kimondom az egyesület. Tehát, hogy gyakorlatilag tagintézmények finanszírozat az egyébként. Ez, ez, ez valamiában egy van, ilyen szakmai szervezet? Így van, pontosan. Ez egy szakmai elműszervezet, 14 tagja van, egyesületi tag van, és néhány egyén tagunk is van. Csökken a létszám, vagy nő? A nő. Hál' Istennek nő a létszámunk, mert ez azt jelenti, hogy egyre több ember tudunk az ellátra bevonni. Viszont rossz is, mert az azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, tehát egyre több ember aki... Ő csak Ilyen. egy másik megszólított, arról beszélt, hogy a finanszírozás nem jól megoldott. Tehát Igen, a, a, a, az intézmények számának a növekedés és a finanszírozás, hogy az... Gyakorlatilag mindig, ez, mindig egy kötéltánc. Attól függ, hogy... hogy mennyire érzékeny a kormány volt a dologra. Hát amikor megindult az első docs kidolgozása, akkor a kormány nagyon érzékeny volt, ez a 2000-2010-ig tartó időszak volt az első, akkor a kormány érzékeny volt erre a dologra, a stratégiát, és akkor volt lehetőség arra, hogy a különböző intézmények fejlődjenek. Aztán 2010-ben megtorpanás következett ebben a dologban, de de az intézmények működnek, és a finanszolatásnak most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy stabilizálódik. Tehát megkapják azt az ellátás a szükséges pénz és egy mennyiséget, hogy működjék. De nagyon nehéz helyzetben vannak az intézmények, mert ugye a pandémia miatt, a megszólítások miatt nem lehetett betegeket fölvenni, aztán akik ott voltak benne, nem lehetett elküldeni, tehát elég bonyolult volt a Hogy alakult azoknak a szám, akik igénybe veszik ezt a kvázi szolgáltatást? Nő stagnál? Stagnál. Jelen pillanatban úgy érzem hogy stagnál az intézmény felvétel, mert a pandémia ez a két éves kiesés, ez gyakorlatilag, az embereknek, akik műségén érezték volna ahhoz, hogy ilyen elváltást hagyanak igénybe, ezek a emberek eltűntek. Tehát vannak, csak nem tudjuk, hogy hol? Így van, pontosan. Tehát, ha tudjuk is, hogy hol vannak, nem lehetőket megközelíteni. Nagyon nehéz megközelíteni. Ugye az irány az egyértelmű, az érintett keresi az intézményt, és nem az intézmény az érintettet. Is. Tehát az intézmény a kínálatot bővíti, internetes egyéb megjelölésekkel bővítjük a kínálat tájékozatás lehetőségével, de Alapvetően a személyeknek kell megkeresni, tehát a magában a terápiában is az a fontos, hogy nem mi megyünk oda és azt mondjuk, hogy csináljuk, hanem neki kell jönni, hiszen ez az elhatározás nagyon fontos. Az egyik beszélgetésen elhangzott az, hogy az alapítvány jövője bizonytalan, tehát lehetséges, hogy a többi tagintézmény helyzetben van, amikor őne ilyet hal konkrétan a diótörés alapítványjal kapcsolatban, ismeri az okokat, elhárítható ez az ok, anyagfáradásról van szó bármi másról? A bizonytalanság alapvetően abból fakad, hogy 2020-ban véget az a tíz éves periódus, amire a George stratégiát kialakította az a kormány, azóta nincs stratégia, azóta gyakorlatilag sodródás van, ahogy ön ezt a szót, de nagyon pontosan meghatározza a helyiket az intézményeknek. Tehát most sodródunk, kapják az intézményeket a támogatást, de mindig fönn van az a bizonytalan, hogy 2002-ben létrejött a e, Diófa Rehabilitációs Otthon, aminek ugye most a születésnapját is ünnepeljük, e, és ez az intézmény országos ellátási körzettel bírt, e, ez az akkori statisztikákból is látszik, hogy a... E, vidéken születettek aránya 59 41 volt a fővárosban születettek aránya, de önmagában a hajléktalanság egy országos ügy, hiszen egy hajléktalannak nincsen ellátási körzete. Az alapítványra a bátyámon keresztül, ő a Torvai Házba lakik éppen. És... Ő ajánlotta igazából, hogy jöjjek ide. Te akkor hol voltál, hol laktál, hol nem a, laktál? Hát igazából volt egy, na a japán meghalt, ránk maradt egy önkormányzati lakás, és én gyakorlatilag ott saját magamnál voltam hajléktalan mondjuk így. Hol vagyunk? Lullán. Nem, akkor. Ja, akkor Budapest Soroksár 23. Hogy kerület. Hogyan vezetett az út ide? Azzal mi volt abban? a baj? Azzal, igazából azzal nem volt baj, velem volt baj. Velem mi baj volt? Vele? Velem az, hogy kábítószert fogyasztottam elég, elég sokáig és elég intenzív mennyiségben. És ez, számolt, és ez azt jelentette, hogy akkor valamit változtatni akartál, de hogyan talál az ember az alapítvány. Uh, én, én, én, én szó szerint csak úgy, hogy gondolkoztam azon, hogy valamit kéne tenni. Nem tudtam, szóval, hogy nem tudtam, hogy, hogy mit évő legyek. A alapvetően. Bátyám is a bátyám, ő már itt volt akkor. S és ő, tudod, ő ez volt, jó? Hát ő ajánlotta, hogy, hogy, mert, hogy neki is segített, ez a hely, és úgy, úgy gondoltam, hogy egy próbát megér. Ha nem lett volna, akkor mit történt volna? Hát, ha nem lett volna, akkor lehet, hogy már nem élek, mert önszántam. Segítséget kérni kimondottan nehéz. Emlékszel arra, amikor bekopogtál, vagy nem tudom, hol kopogtál Hát igazából szó szerint emlékszem, mert ez 2013. decemberében beszéltem ezt a bátyámmal, és elsőnek 2014 áprilisában érkeztem ide. Szóval, hogy még addig, amíg megbeszéltünk, még az, az alatt is az majd majdnem három és fél, négy hónap. Hogyan lehetett ehhez hozzászokni? Mennyire volt az egy más élet? Nagyon. Szóval ahhoz képest, hogy én Pestről a nagyvárosból lekerültem ide, ahol konkrétan senki Senkit nem ismertem a bátyámon kívül. most is itt Ő most is, ő a torvai házban lakik. az nincs, nem Nincs, nincs. Hát nem nagyon szoktuk, nagyon ritkán egy hónapba, két. De a protokoll tartozik, hogy egy házban rokonok nem lehetnek, kettően? Elvileg igen. Tehát is így van? Gyakorlatilag is így van, de... Ezek szerint ez már 8. éve van? Hát én nem vagyok itt nyolc éve. Én négy évet voltam itt akkor, Igen. utána elmentem, és két év után kerültem vissza ide. Ez azt jelenti, hogy ez az a két év az nem volt sikeres? Hát ez azt jelenti, hogy abból a két évből másfél év az volt, az utolsó fél év nem, de viszont én úgy gondolom, hogy alapvetően sikeresnek tekinthetem, mert felismertem még, mielőtt nagyobb problémáim lettek volna, hogy vissza kell. Inkább visszajöttem ide, minthogy visszasüllyedjek arra a szintre, amit elsőnek, mikor ide Ez a második nekifutás most hanyadik éve tart? Hát ez a második nekifutás, ez úgy van, hogy most már egy éve vagyok itt. Hogyan telnek a hétköznapok? Hát a hétköznapok általában úgy telnek, hogy reggel felkelünk, mindenki általában nyáron ilyenkor már ilyen 5 óra. Hányan Általában kettő. Tehát... Egy De valaki, van, ahol mondjuk egyedül, -e. én két emberrel lakok, illetve jelen pillanatban most az Attila is ott van nálunk, mert a miánk az ilyen különleges szoba, mert két külön része van. És én lakom a belső részén, az egy ágy, és a külső részén ott ketten is elférnek, de amúgy ketten vagyunk, csak most itt van nálunk az Attila, ő egy régi lakó, csak most vendégként. Jó, ott álltunk, hogy jöjt óra. Reggel. Reggel, reggel ötkor felkelünk, á, ilyenkor már hat óra, fél hét fele indulunk erdőre dolgozni. Hát a társaság egyik fele, a másik fele meg itt tevékenykedik. Erdőn fát vágunk méterbe. Hát, olyan délig szoktunk nyáron kint lenni, mert utána már egyszerűen nem lehet Ennek a... a fizetsége az elmegy a megérhetésre? Megkapjátok C? Hát igazából alapvetően itt semmire nem kéne költeni az embernek, szóval lehet spórolni, lehet félrerakni, lehet a jövőre a gondolni. Így van. Szóval, hogy azt mi megkapjuk ugyanúgy, mint hogy egy normális. Oké, okay. visszajöttök ide, itt mennek autók, végül is az, hogy az ember a napi egy a részét tölt, vagy elmegy innen, az rajtad múlít, vagy van rá valami regula, hogy hogy kell viselkedni. Hát a hétköznapok azok, ugye, bár, ugye általában az erdő, de délután nincsen megszabda, szóval, érde. hogyha délután valaki be akar menni, mondjuk ide Tabra a városba vásárolni, akkor nyugodtan megteheti, szóval nincs az, hogy most, Feltétlenül időhöz van itt kötve az ember, hogy kötelezően ezt kell csinálni. De most tiszta vagy? Igen. Most már egy éve és három hónapja javaslom. Mikor voltál a legpiszkosabb? A legpiszkosabb? Hát olyan 19 és 20 éves korom között, 21 inkább. Arról nem is nagyon sok emléked maradt. Hát, na, nagyon sok van, de nagyon sok el is veszett, ami úgy gondolom, hogy nem árt. Bár néha meg jó visszaemlékezni azokra a dolgokra, mert valahol elrettentenek a jövővel kapcsolatban, hogy. Hány Most 32. 32. Um, ez itt a kornak, itt a konkrétan a Pisztúcsikornak. Így van, van, így van. Ilyen, ha kinézel, akkor a perspektívák rendben vannak, de milyen a te életednek a perspektívája? Hát az én életemnek a perspektívája, ez... Meddig látsz? Tehát mit szeretnél? Hát ez 33 éves leszel, más mit már szeretném? el volt gyerek a hatálása. Ez így van, de én igazából nem túl sok mindent várok. Én csak annyit, hogy szeretnék egy albérletet, ha lehet, akkor normális munkát nyilván. A Azt is. De ezekben alapvetően nem szoktam gondolkodni. Szóval, hogy... el, mikor volt belépés? Utoljára? Még mielőtt visszajöttem volna. Itt lehetne? De? Hát. Bonyolult. Igen. Szóval, hogy alapvetően, alapvetően nem engedett a. A kapcsolatok létesítése, és nyilván ennek megvan a maga oka, szóval hogy. Mennyi ideig leszel még? Reményeim szerint, amíg lerakom a jogsít, még van 12 óra vezetésem, ha? utána nyilván szeretnék venni egy autót, amire van félrerakva azért pénzem, és utána már innen elmenni dolgozni. Lesz? Akármi. Hány éves lesz? Annyi mint te? Én remélem. <gül> hát remélem, hogy azért valamivel fiatalabb. De hogyha öregebb mint én, az sem csak probléma, mennyi. csak azok már kurva drágák. Bocsánat, a az, hogy aztának. így van. És hol fogsz élni? Nem szeretnék vissza visszavenni. Egy utolsó kérdés. Minden sikerül neked, eltelik két év lesz, barátnőd, és úgy tűnik, hogy te már ide nem fogsz visszajönni. Mert az életedet rendezni tudtad. Vallás ebben közel játszik, vagy nem? Oké, okay. rendezzük Hogyan fogsz visszaemlékezni a a alapítványra, de ha bonyolult a kérdés, ma mit gondolsz róla? Jól, alapvetően igazából nekem az életemet mentette meg. Kínban Topolánszki államtitkár helyettes úrral megbeszélve ezt a dolgot, azt mondtuk, hogy kellene egy rehab, kellene valami olyan rehab, ahol a kápítószerv addiktológiai problémákkal rendelkező fiataloknak valamilyen módon tudunk segítséget nyújtani, és így jött érte 2002-ben Topalászki úratt át a akkori elnökasszonyunkkal a Diófa otthont, amit azóta Sziládi Tamás vezet. Ez az intézményünk már egy picitével nagyobb, mert induláskor 18 férőhely volt azóta, fölbővítettük 23-ra, szintén koedukált. És amit a Janka mondott az országos ellátási körzet, a Magyarországi Szolgáltatás Szervezés általában terület alapú. Tehát az ellátásokra kötelezett szervek, azok megvan mondva a közigazgatásban, hogy milyen szinten kell az ellátásokat szervezni, városi, járási, megyei és országos szinten, a hajléltalannyi, illetve nem csak a miénk, hanem az összes hajléltala az országban nem rendelkezik területi illetőséggel, többnyire nincsen lakcíme, ezért aztán nagyon komoly problémát jelent az, hogyha mondjuk egy megyei fenntartású a szállóba egy olyan ember akar bekerülni, akinek egyébként ahhoz a megyéhez sohasem köze nem volt, csak éppen ott bóklászik már körülbelül három éve, vagy esetleg valamelyik erdőn, mezőn valami, valami bokor alatt tarszik, ahogy igazgató ugye időnként megszokta a. A, a, a Ez az intézményünk 2004-től olyan befogadást ö, nyert, tehát mivel haditulügyi problémákkal rendelkező emberek ö, is ö, ellátást kaptak ebben az intézményben, ezért az egészségügy egy részét lefinanszírozza. Ezt szintén topolászként. Elnök úr harcolta ki, nem nekünk, a madrid intézményeinek a jó része úgy tudom, hogy kapja az egészségügyi finanszírozást, miközben nem egészségügyi, tehát nem kórházakat tartunk föl, hanem rehabokat, de a magyar egészségügyi részében lefinanszírozza. Ez egy drogterápiás intézet az betegek számára. Pont 20 évvel ezelőtt megnyílt otthon intézet, és egyébként tagja a Madrisnak, a Magyar Drogterápiási Intézetek Szövetségének, de az összes Magyarországi Drogterápiási intézetbe tartozik, 14 Magyarországon és egyébként még kettő határon túl is. E, és hát ez egy nagyon különleges intézmény volt, de ez az, hogy most is az, nem csak a azért a is, hogy hát azért abban, hogy, hogy a legnejezebb sorsú emberekkel foglalkozik, de még van olyan a nehéz, nehezebb, legnehezebb sors Igen, van, bizony, vannak a nehéz sorsok, és azon belül is vannak a még nehezebbek, és a legnehezebbek. Mert őkik? Hát a, a, amikor indult, akkor alapvetően nevelőintézet is, sokfajta egyéb problémával is küzdő, otthontalan, szülőtlen, teljesen ígyes ember, aki a magyarországi nevelő intézeti rendszerben ugye még inkább elárult, mint ahogyan egyébként is árva volt. Hát és emellett még szenvedélybetek háttérrel is bírtak meg azzal az írtózatos élet, sors tapasztalattal, ami nekik jutott, amelyik, amelyikért nem még az voltak felelősség. Nemre korosztályra fél... volt tekintet Nem nem, és korosztályra való tekintet nélkül. Hogy, Fiatal, hogy hol élnek? Függetlenül hogy városban, vidéken, erdőben, pályőváron él. Hát nevelintézetes háttér, hogy az onnan rekrutálódik, faluról vagy városból, az egy persze egy lehet különbség, de, de hát a magyar nevelintézet rendszer azért. Aki okay, maga a Diótörés Alapítvány, az ebben a vasúthálózatban, hogy ezt egy vasúthálózatnak kövessük, hol jelentkezik, tehát hol, hol, hol kerül be a, a menetrendbe. Ezeknek az embereknek az életéből? Abszolút reménytelenség állomásán. De hol találnak egymásra? Hát, hát ezt fogalmam is, mert én távol vagyok ettől az intézménytől, de azt tudom, hogy egymásra találnak, és van olyanokkal, akiknek a legreménytelenebb az életük, és ez nagyon meg. Jó, de neked a te, te szerepet hol van ebben az egész vasútállózatban? Hát, nekem volt lehetőségem támogatni, hogy ez az intézet létrejön. Sőt, mit több húsz ezelőtt, meg még az előtt, mert ezt a házat, ami mögöttünk van, ennek a egykori legendás tulajdonosa nekem ajánlotta föl, én akkor azonban nem tudtam vele mit kezdeni, egyéb -e okok fogva annyira el voltam, e -e, ha az más és akkor átment a Gabi Év társasága. És, és, és ebből csinálták ezt a kis csodát itt. És ez egy csodálatos történet, mert Úrbanekné Judit, aki, akinek tehát ez a saját magántulajdona volt, ő egy, a szociális szakmának egy nagy legendája. Egy nagy legendája, én egyébként együtt is jártam vele egyetemre is, úgyhogy jól ismertük egymást, és, és ő egy ilyen, Személyes húzó ágazat volt a nagyon szolidarisztikusan, emberségesen gondolkodó kevesek, akik hát, hát tényleg a szíve, szíve ez volt. E, és, és, és ő annak nagyon örült, hogy ez az intézet itt így létrejöhetett, aztán sajnos elhagyott bennünket a során útján, és, és biztosan örül annak, hogy ez most is így működik. Vajon a helyek mennyire ülnek annak, hogy ez itt van. Nem tudom, de ahogy látom, nem szabad most már. Ez egy szép, békés együttélés lehet most itt, Annak de, idején te a lehetőséget tisztában vagy azzal, hogy ennek a fenntartása financiális, ahogyan működik. Igen, igen, igen, igen. Hát ma ez egy viszonylag rendezett dolog, hál' Istennek. Egyáltalán a betegség kezelése... Teljes térképén ez a rész, tehát a terápiás intézetek finanszírozása az elég jól megoldott, de ez az egyetlen igazából megoldott. Van egyrészt egy szociális normatíva és van egy egészségű finanszírozási része. Tehát tőlünk, két nagy ágazat finanszírozza ezt, nem elégségesen, de úgy biztonságosan, amelyik fenntarthatóvá teszi, maga én tudom. Tudom, amikor... igen. De amikor maga a diótólés alapítvány a saját fenntarthatóságának a kétségeit fogalmazza meg, akkor az ezzel konkrétan nincs összefüggésben? Nem vagy nem tudom. ezzel van elsősorban összefüggésben? A, a, általában a drogterápiás intézetek a Covid válság ellenére is viszonylag jól finanszíroznak, miközben a drog, e, terápia vagy a drogkeszelési rendszer minden más része meg borlamos állapotban van Mennek tönkre, az ellátók fejezik be, csukják be a kapuikat és a kapacitások eltűnnek miközben a drógosok nem tűnnek el. De mi életemben, hogy ez így maradt, persze ennek örüljünk, hogy a, ez a hosszú távú terápiás világ ez viszonylag stabilan Két e, 2007-ben átalakult a Nióhé otthon haléktalának átmenti elmenti otthonává. erre Azért volt szükség, mert az előtte lévő adat, évek adataiból az látszik, hogy egyet a 24 év feletti dolgoztunk együtt, és számukra is szerettünk volna lakhatást tudni biztosítani a könnyebb ö, együtt dolgozás érdekében. Ezek az adatok erősítik meg, hogy 2005-ben 9 fő, 2005-ben 18 fő, 2006-ban pedig 15 fő volt, aki 24 év és 35 év közé esett forosztáilag. Azt hiszem, Janka, ezzel kapcsolatban minden elmondott. Változtak a törvények, mi is változtatni kellett. Ugyanazt a diót törjük, ugyanazokkal a fiatalokkal, ugyanazokat a szolgáltatásokat, csak egy másik törvényi szabályozás alapján. 2014-ben létrejött a Diókert Ambulanciára, és azért volt szükség, a hazánk fiataloknak mindegy fele valamilyen függőséggel küzdött, és vagy mentális, vagy szívási problémával is vagy együttesen Nagyon nehéz nevelő otthon után ö, stabilizálódni. Oké, okay, akkor tük. legyünk konkrétak. Végelet a nevelő otthonnak, az hány évvel ezelőtt volt? Két éve. Hetes? Kettő. Kettő. Kettő. Akkor te hány éves voltam? Utógondozásba mentem, mintán uh -huh. végre gyermek otthonnak, és ott két éve ért véget. És akkor hány éves voltam? Én? Húszöt. Uh -huh. Húszöt. A, egy 25 éves távozó egy ilyen intézményből mennyire számít átlagos élet? Mennyire fiatal, mennyire nem? Hát az már nagyon nem fiatal. hát az, az már túl koros. Igazából az gondozóba, azt nem sokan veszik igényben, vagy nem tudják igényben, mert és -e is valószatás miatt, vagy nem tudják. A te esetben ez hogy történt? Nem dolgoznak, mert én jártam iskolába és megdolgozok is. Mit tanultam? Pincénk, vendéglátó, pincénk szakma, most már tovább tanulunk, de úgy is óvja és érettségi. két teljesen különböző dolog. Igen, már megcsináltam a vendéglátót, és tovább tanultam, és uh, szeretnék, uh, amit én kaptam, azt majd egyszer szeretném továbbadni, hogyha a lehetőségem, és sikeresen befejezem. Jó. Egy olyan ember, mint te, ő például teljes mértékben az alapítvány által eltartott, hogy van valami saját jövedelme a tevékenysége folyamán, mondjuk, egy feltétel is? Nem, nem vagyok eltartott az alapítvány által, feltétel a bejelentett munka, az önellátás és az előtakarékosság. És ezek mind kötelezmények? Így van. Hát nagy segítséget kapunk a lakhatással, ezt ez, ez végül azért lehet mondani, de úgymond úgy így a nap, napi megélét, megélésünkben nem vagyunk ellátva. Amit hát, a többiek mondtak, és mondták, hogy ez egy megfelelő hely, ebben igazuk volt, tehát jó választás volt a diótörés alapítva? Igen, nagyon. A nagyon nagy lehetőség. De tételezzük fel, hogy mint egy növény, ami mellől elveszik a karót, ha ez a példa jó. Tehát mi az a pillanat, amikor az ember egy ilyen alapítvány nélkül is meg kell, hogy álljon a lábán? Hát nyilván egy stabilitás, és hogyha már felépítette annyira saját önmagát, hogy, hogy képes rá, elhiszi, hogy képes, mert itt az a baj, hogy nem hiszük el, hogy képesek vagyunk rá. És ez a te többen hogy alakult? Te most hol tartasz? Hát én sem hiszem el, mint teljes mértékben. De ez egy objektív, vagy ez egy objektív dolog? Hát, Attól függ, hogy nézzük. <gül> a diótörés azon kívül, hogy fedelet ad, ad valami szakmai segítséget is? Persze, rengeteget. Endi, igazából az orvosi segítségnyiak Oké, okay, de hogyha a, a diótörés alapítvány mondhatója, hogy kirökkülhetsz, mert te már alkalmasra, hogy rá függet attól, hogy te magadat nem találod alkalmasnak? Persze. De nem... Mondhatója, de nem hiszem, hogy mond. Hát a te érdeketben is mondható. tehát egy olyan fióka, amelyik hosszabb ideig marad a fészekben, azt kockáztatja a saját életét, miközben saját maga kényelméről tűnik gondoskodni látszónak. Igen, igen, ez is igaz, hogy sokszor az a segítség, hogyha nem abban támogatnak, amiben én azt hiszem, hogy... Te hány évet képzelsz még itt az alapítványnál? Ez egy jó kérdés. Hát ő, még, még szeretnék egy várat egy, egy kettőt a legutolsó szolgáltatásunk 2016 tól szintén, törv, szintén törvényi változások miatt támogató hatással adtunk lehetőséget. Egy nagyon új elem, hogy nem csak a saját régebügyfelénk számára biztosítottunk olyan fajta védelmet, amiről a Luca beszélt, hogy nagyon fontos egy önálló lakhatás mellett is egyfajta kísérés-mentorálás. A Dejódió otthon az egy egészen új történet nálunk. A 13. kerületi önkormányzat lakó otthon a volt értelműségügyek számára. Szintén törvényi változások miatt bennük felmerült, hogy civil ö, fenntartó esetleg ö, átvehetni ezt az intézményt. Akkor jön a támogatott lakhatás és egy ilyen szokásos, nyertes-nyertes játszma. Úgyhogy azóta sajnos az a a kollega nincs itt már lebetegedett, aki, aki az intézményt vezeti. Tehát ez, ez az legújabb és legutolsó ellátásunk. A támogatott lakhatás 11 férő helyen a Dejódi otthonban, kettőben a Dióhé otthonban és tényben a, itt a Diófa otthonban. Ezek szintén koedukált ellátások. Ezek nagyon fontos dolgok a szakmai ö, alapok, nem nagyon szoktunk eltérni akkor sem, ha egyébként változtatjuk a szolgáltatásaiban. Úgyhogy jelenleg ennyi a számadás, amit a 25 évünk alatt kiépítettünk. Ha megszűnne ez a fedél a szószoros értelmében, akkor mi történne Hát akkor vagy a börtön, vagy a prostituáció. Benne vagyunk egy pályázatban, ami június 30-áig tart, ez egy négy éves pályázat, és szerződő szerződőfele a magyar kormány, és annak képviseletében a ö, valamikori emmi, ami most már nincsen, tehát a ö, humán ügyeket felelős minisztérium, és ez a pályázat ö, három év után egy ellenőrzés keretében olyan gellert kapott, nem maga a pályázat, hanem a pályázat megítérése, ami miatt, Teljesen egy éve lehetetlenült a működés. Igen, szabálytalanságokat tártak fel a pályázat ö, szerződéskötése során. Nem velünk, ez le is van írva, hogy nem velünk, mert nem a megvalósítása van a probléma, a kíróval, a minisztériummal ö, van gond, nem a pályázati kírásnak megfelelően ö, történt a szerződéskötés, meg ilyenek, és ezek nagyon szigorú EU-s szankciók, ö, amiket. Amiket forintban És ezek, ez mérjük, minulik, ez, ez már nem korrigálható, ez egy jogerős ö, ítélet. Oké, okay, akkor hogyan a ö, Méltányossági kérelmmel fordultunk a miniszterelnök hivatalhoz, ahol ilyen, ilyenekkel foglalkoznak. Ahol oh, gyakorlatilag önkritikát gyakorolhatnak. Ö, hát gyakorolhattak egyébként... volna, mert azt is kértük tőlük, hogy ö, érvénytelenítsék az eddigi megállapodásaikat. Nem magunktól vagyunk ilyen okosak. Az egy évünk arra ment el, hogy ö, Nálunk okosabb jogászokkal, hozzájött emberekkel tárgyaltunk. ez nem történt meg, ez a hivatali bürokratikus útvesztő. Ha betán véletlenül vége lenne, akkor az önpályafutásának is vége lenne? Attól függ, hogy mit tekintünk pályafutásnak? Nem a földi pályafutásának, hanem az a tevékenység, amit nem, a... Biztos, hogy nem, én, én profiszociális munkás vagyok. Az összesítvérő kollégám, ez? igen, nem tudok más lenni, de már nekem nincs csak hátra a tehát olyan nagyon, nagyon nem, nem rólam van itt szó, sőt egyáltalán rólam nincsen szó. Ahogy mondtam is, a mai nap délelőttén, mert inneteltük a 25 évünket a kollégáimmal, meg a társaimmal, hogy mi és rendes becsináta vagyunk. Tehát, ha egy rendes becsületes iparos ö, nem tudja azt a terméket tovább eladni, amit addig gyártott, akkor azért, mert egy rendes becsületes iparos majd talál magának valahol a szakmájában egy másik ö, Hogy lett iparos? Hát úgyhogy kérdeztem. Kérdeztem, megtanultam. Kérdeztem, mert egy intézetben dolgoztam, mint pedagógus, 30-valahány évvel, ezen, vagy lassan 40 éve és azt kérdeztem, hogy miért van ez így. Akkor még, akkor még ezt a részét láttam az ellátásnak, a úgynevezett gyermekodannak, közben elvégeztem a szociológiát, megtanultunk azért nagyobb összefüggésekben gondolkodni, és a ö, frissen család családsegítőkben kezdtem el dolgozni, ahol azt láttam, hogy amikor betöltik a 18. életévüket, olyan emberek, akik a családsegítőben kérnek szolgáltatást, egy percen belül kiderül, <gül> nagyon sokukról, hogy állami gondozottak voltak. Tehát a gyerekvédelemből átkerülnek a felnőtt a látásba, és fel, elkezdtem iparosként feltenni a kérdéseket, hogy hogy, hogy, hogy, hogy van ez. A diótörésnek, ha megkéne különböztetné magát, tudom, hogy rossz kérdés, az én kérdésem, az én rossz kérdésem, mennyiben más, mint egy másik alapítvány által a hasonlód, hogy... Ja, hogy az otthonok? Az abban nem. Abban egyformák vagyunk. És más? Ö, Azt hittem, hogy azt fogja kérdezni, miben vagyunk mások, mint más civil szervezetek. Nagyon sok civil szervezetnél mások vagyunk, mert a civilséghez általában az emberek fejében hozzákat egyfajta. Ö, Laikusság. Nem, valamilyen téma. szakmai... Jó, tehát hogyha egy szakmai semmiben, szervezetet leszünk, semmiben. akkor egy, sok akkor egy sok közül. Egy a sok közül, mert intézményt fenntartó ö, civil szervezetek ö, egytől egyik valamilyen olyan feladatellátására szerveződtek, amihez kell intézményfeltartás. Ennek, ennek, ennek az intézménynek? Hát itt a Diótörés Alapítványon belül van... Ö, nem, a Diótörés Alapítványon... Ilyen, ilyen, ilyen nincs még egy ilyen nincs még egy, mert a hajlítalan ellátásban ö, most be talán az utolsó, de ő, ők idős alkoholbetegekkel foglalkoztak, tehát ők arra profilézták magukat az izola, ők mozdottak be a között. Gyakorlatilag ilyen intézmény, amelyik ö, fiatal felnőttekkel foglalkozik, akik állami gondozottak voltak, de szerhasználók, meg ö, ö, egyéb ilyen beilleszkedés, egyéb ilyen problémáik vannak, nincs még egy. Nem azért, mert Hi, hanem azért, mert, mert ez az nagyon lesz. hogy ennél több ember sincs, aki egyébként igénybe venne ilyen szolgáltatást, mert az ember azt feltételezi, hogy ez az állítása nem igaz. Rengeteg ember van, aki... Hmm. Akkor itt valami bárulista. Nekünk van bárulista. És a mi lesz, lesz van, ezekkel az emberekkel és a bárostérdéssel? Ez egy nagyon jó kérdés. Kell, kérdés. Köszönöm, kérdés. hogy feltette. Nekem a kollégáim felé választ kell adnom, akkor, amikor a jövő héten a bezárást elkezdjük megcsinálni, ha be kell zárni. Ők is feltették ezt a kérdést, én leíte a minisztériumba, hogy a szakmaszabályai szerint fogunk be bezárni, etikai kódex, törvények, stb. A kollégáimnak kellett választ adnom. a kollégáimnak pedig azt a választ tudtam adni, hogy a dióterős alapítvány előtt is volt élet, és a a alapítvány után is lesz élet. Az, hogy milyen, az egy másik dolog. Elálló, nagyjából mennyi pénzről valószínűleg? Öh, hát ilyen havi 8 6 millió forint. Nem Dőre, edőre, Addig, ameddig hanem. nem lesz, vagy a, a, ezeknek az ellátásoknak az állami finanszírozása megváltoztatva, vagy amíg nem jönnek újabb pályázatok. Mi felöltük ezzel az egy év alatt a tartalékainkat. Nincsenek újabb pályázatok. Mi, Mi az... nincsenek pályázatok? Hát ne regyisz az uniós költségvetési etap, az most kezd, tehát lezártuk az előző hét évet, most van az elszámolás, az új még nincsen megcsinálva, leszerződve, de régebben ez nem volt, régebben azért kírták, ugye hát halljuk az Unióban is, hogy egészen más lesz majd itt a, a finanszírozás, de ezek csak ilyen korszak legykák, hogy mire tudnak mire tudnak szerződést kötni, vagy mire akarnak az országvezetői szerződést kötni. Az, hogy országon belül milyen lesz a finanszírozás, azt megint nem tudjuk. Tehát nem csak mi vagyunk alul finanszírozva, minden, az okt, minden értem, egészségügyi és minden együtt intézmény á, alul az van finanszírozva. Illetve azt értem, mennyire vannak tudatában annak, amiről mi beszélgetünk, azok, akik itt laknak, vagy nekik semmilyen vonatkozásban nem kell erről tudni. Erről a konkrétumról addig nem akarok velük beszélni, mert én fogok előítelelni, amíg nem tudom elmondani a, a pontos menetrendet. De mi velük, amikor tenyerbe csapunk, akkor minden, teljesen mély ellátásunkban azt mondjuk nekik, hogy mi nem tudjuk nekik azt ígérni, garantálni, hogy nálunk fognak úgymond megöregedni, tehát például, Nálunk egyetlen egy intézményünkben sem fizetnek térítési díjat a fiatalok, viszont megköveteljük tőlük, hogy takarékoskodjanak a saját számlájukra, nem nekünk, hanem a saját számlájukra, mert elmondjuk nekik minden egyes alkalommal, hogy egy torvonással bezárhatják, nem a díjtöri sapitánk, általában civil szervezetek, törvényváltozás, bármi lehet, elvihet minket az ördög, megnyírhat a föld, tehát nem tudunk nekik, olyan tartós garanciát, mint minden fogyatékos intézményben, ahova, ha valamit elköltözik, akkor elvileg élete végéig oda kell, hogy menjen. Nekik arra kell számítani, hogy utánunk is kell az életükről gondoskodni, és ehhez például nálunk egy csomó mindent plusz takarékoskodnak. És mi mindig így neveljük őket. Mi mindig a béket akarsz a háborúra, mindig, mi mindig így éltünk. Kokas Katalin, Katalin is kellem, barna, bárs ez a sorrend, így kell. Én sem mindegy, mondhatod az ellenkezőjét is. Balról jobbra, az a lényeg. Szerintem a Heltainak volt egy novellája, amiben arról volt szó, hogy van egy házas pár, talán operett színházban, és állandóan egymás elé állnak. Ja, igen. <síns> <síns> Vannak ilyenek. Nálatok nincs rivalizálás? Olyan nincsen, ami ártalmas. Igen. És milyen a nem ártalmas rivalizálás? Ami felfelé húzza a másikat. Hát amikor, amikor a legszigorúbb kritikusa vagyok, de kizárólag jó szándékkal. Meg ő nekem. az a helyzet, hogy felháborít, hogyha nem hoz nekem olyan meglepetést, amikor játszik, hogy, hogy azt mondom, hogy ezt, ezt érdemes ott meghallgatnom. És neki a meglepetést okozni 25 év után nem annyira egyszerű. Én mindig jobb műsort akarok csinálni annál, mint ami az előző volt, igen. Hogyan van egy művész a koncertjeivel, mert ugye nem lehet egyre jobb koncertet adni, mert az gyakorlatilag fizikailag, nem tudom, fizikailag mentálisan lehetetlen. Mondjuk egy bizonyos művet, ha az ember többször játszik, én azért ritkán beszélgetek ugyanazokkal, mert nem is szeretném összehasonlítani az én tevékenységemet a tétekkel. De a szó jó vagy rossz értelmében ebben van valami versenyszellem, vagy valami teljesítmény kényszer, vagy. Um... Beethoven hegedű versenyét nem lehet elég sokat játszani, hogy az ember már azt érezze, hogy jó, hogy most már, most már érti a darabot, most már elmondhatja róla, hogy ezt jobban nem is tudná eljátszani. Tehát a, itt, olyan, itt olyan művekkel foglalkozunk, Johann Sebastian bach Bartókig, Schönbergig és Brahms, Beethoven, Mozart, hogy ezek a művek nem az egyik napra a másikra várják el a fejlődést, hanem amikor 5 meg tíz év után újra előveszünk egy-egy mesterművek, akkor kell igazán éreznünk azt, hogy hú, mennyi mindent nem vettünk észre a hangok mögött, a hangok között, és azt mind-mind keresni folyamatosan, mert pont a végtelenségig lehet. És az emellett, tudja magyarázni egy zeneértő embernek, nem feltétlenül nekem, hogy mondjuk egy és ugyanazon darab eljátszása között, ha eltérik közben 15 év, akkor mi változott? Szerintem minden megváltozik, semmi nincs, ami állandó. A kérdés a szőváltozás, az merre visz minket? Rendben van. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Amikor Covid volt, amit el se tudtatok volna képzelni, és ami érintett benneteket, mert hát a világnak nem nagyon volt olyan szeglete, amely Covid mentes lett volna, illetve ne hoztak volna olyan szabályokat, amely a szabad közlekedést akadályozta a világ bármely pontján. Az milyen állapotot idézett elő nálatok? <hör> Összead válaszolnom? Légy szíves, légy szíves. Összetett a dolog. Először azt gondoltuk, hogy végre pihenünk egy kicsit, mert ez nagyon-nagyon régóta nem volt. Tehát az, hogy leülünk a nappaliba és egymás szemébe nézünk, vagy kinyitunk egy könyvet, ez egy ismeretlen dolog volt az utóbbi években. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy na most ez de jó. Ez történt két hétig, és két hét után egy olyan elvonási tünet jött, hogy azt hittük, hogy beleőrülünk. Ö, otthon laktunk kapos a szülői házban, és leköltöztünk, és azt gondoltuk, hogy na most akkor nyaralunk. És két hét után azt mondtuk, hogy nagyon akkor, akkor hol két a háza, és ő tere. És eldöntöttük, hogy fővesszük Löklernek az összes kéthegedű írot szonátáját, és életünk egyik legkülönlegesebb élménye volt. Ez a Veleméri templomban ez egy nagyon-nagyon kicsi, nagyon régi átsz korabeli templom. És um, ez tehát két hét műhelymunka és két hét felvétel volt, és ez volt az első olyan rész a Covid-ban, amikor azt mondtuk, hogy nem bírunk zene nélkül, meg gyakorlás nélkül élni, és akkor jött egy következő periódus, mert ugye ez egy hosszú távú dolog volt, hogy nem bírunk koncertek nélkül élni, és akkor kitaláltunk egy olyan ö, fesztivált, ahol például a nyári hivatalos nyári júliusi fesztivál akadémia helyett 67 magyar művészt csináltuk már a fesztivált, akkor polt volt egy ilyen kicsit Augustus könnyített, könnyített időszak a Covid-nak, ha emlékszel rá. neked egy befolyik már az egésznek, hát én végig jó. dolgoztam. Varázslatos volt az a fesztivál, tehát hogy egy ekkora zsebkendőnyi területen, mint Magyarország, hogy olyan művészek élnek, akik jegyzetten a világban folyamatosan utaznak és egyszer csak egy helyen együtt és mindenki együtt zenél, olyan erős volt, Soha hangulat volt, mint talán az egyik fesztiválunkban sem. Talán Online akikorok... koncertek voltak, vagy nem? Utána, uh, utána mindenképpen az AS, a következő megint... hullám közben ebből a 67 művészből alakítottunk, akkor még papíron hivatalosan, aztán ez névlegesen azóta is fut, egy Fesztivál Akadémi Budapest ensemble-t, akik, akikkel zeneakadémián 8 koncertet, Magyar Rádió Márványteremben 15 koncertet adtunk, Úgyhogy közben a koncertek szünetében Vámos Miklós, Vitrai, Battandrás, András, a Mácsai testvérek, Kis Vinyánszky, Vecsei Hasi beszélgettek, és, el, és, és például a Rudolf Péter házaspárral, Hauman Péter, Hauman Mátéval, Azt ilyenek lehet, beszélgettek. Ide, ilyen? hát, ő... Most az volt, hogy a színpadon mi lehettünk maszkban, maszkkal játszottunk, akik beszéltek, azok maszk beszéltek, és semmi más, mint rögzítette. Nem tudom, 8 kamera. Az Ennakadémia Nattenimében volt, azt hiszem 8 koncert, a Magyar Rádió akkoriban még használható, Márványtenimében volt még, vagy 10 koncert. És erre egyébként kaptunk egy külön keretet, tehát bementünk a, a minisztériumba, és azt kértük, hogy, hogy egyszerűen megfulladnak a művészek, ha nem játszhatnak. Őket is leszólítottam a villamoson, ők a fintaházasok. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Egy is a villamoson szólítottak. Szóval ez volt a következő időszak, ami van... volt rémálom? Hogy a... Mennyire volt az a periódus Nem, nem, nem. <gül> hát megoldottuk azt, az, hogy ne legyen, tehát hogyha ez nem lett volna, akkor nagyon sok művésztől hallom, hogy egyébként alkoholistává vált, mert az, tehát az elvonási tünetek kirehogy hatottak. A Glenn a hülyesége, vagy az űrültsége az, hogy egy nem tudom milyen hangszigetelt teremben játszik, és nem kell közönség? Különbözőek a művészek. És különböző ránk a közönség az nagyon erősen inspirál. Nem kell COVID ahhoz, hogy valaki megzakanyjon. Nekünk nagyon-nagyon hiányzik a közönség, ha nincs. De még meg is lehet érteni egy olyan fajta zaklatott vagy zárkozott embertípust, mint a Guld, és közben akkor a Zseni, és milyen jó, hogy nem azt mondta, hogy csak a négy falnak játszik, hanem legalább mikrofonoknak játszott, és rögzített olyan sok csodás felvétel. Viszont figyelj csak, a, a, ková, figyelj csak, szóval a, a COVID alatt még volt egy nagyon fontos. Jó pillanatunk, amikor felhívtuk, ez mondjuk a hetedik próbálkozásunk volt, hét különböző csapattal, tehát két két taggal, hogy a vonos újra varázsoljuk, mert anélkül nem lehet élni. Ha valaki ebbe bele szeretett és bele mélyült, akkor, akkor ez egy szintén egy elvonási tünet, ha megszakad. És végül felhívtunk két fiatal ö, ö, zenészt. az egyik egy görög, albán, ö, hegedűs gyerek, a másik pedig egy angol, Ö, hölgy. Csel. Egyébként azóta már férj és feleség. Cselista, és hát. megkértük őket, hogy jöjjenek már, és akkor készüljünk már fel egy koncertre. Megkértük a, a gőzlacit, hogy nem lehetne az, hogy a BMC-be adunk egy koncertet, hogy legyen valamire készülni. És hogy gondoltunk valami brámszra, vagy valami akármi, valami szép, Moza, szép bűsorra. Heiden. Visszajövök miket a gőz, hogy hát ez tavaszi fesztivál időszakára esik, úgyhogy felhívta a, a Kácsabályikat. A Kácsabályikat, a a Kácsabályikat és hogy ők viszont azt dönt, úgy döntöttek, hogy szívesen meghívnak minket, de a hat vártattal. Banvesz Chipőből mondta, hogy nem, hát ezt, ezt nem lehet ennyi idő összerakni. Én meg egy kicsit úgy hogy nem, nem csapjuk be az ajtót, ami kinyílt. Úgyhogy számoljunk, hogy hány percünk van arra, hogy megtanuljunk hadbartok amit Amikor régen már játszottunk, kicsit másik felállásban, én hegedültem most, már mi láthatjuk. Hát másoknak egy bartok azért egy-egy évet rászánnak. Ez mondjuk fél év. Oké, okay, én alaikus. Nekünk Nekem volt. tudnom kell, hogy mi kerül egy évbe. Tessék? Hmm. Több mit? Hát Három? Januártól, áprilisig végül is, áprilisban lett, be, az is a covid miatt elcsúszott. Na most kiszámoltuk, én akkor az utolsó pillanatos terhes koromig játszottunk, iPad-ből játszunk partitúrából. az látom, a zenakadémia is van. Látjuk mindenkinek a szólamát, pedállal megy a lapozás, ugye nem automatikus. És, azt is láttam. Most igen, és, és kiszámolta az iPad azt, hogy nekünk az átlag napi 7-8 óra volt, amit én az utolsó pillanatig így próbáltam velük. Én csak azt kérdezem, hogy egy laikus, aki én vagyok, annak értenie kell, hogy mi, miért tart ez ennyi ideig. Egy Bartók Gónos mélyes? Igen. Mondjuk egy. Um, más a... Az a diák, vagy a kezdő vonosnézés, aki összeül és elkezd, elkezd vonosnézesezni, nekik lehet, hogy egy év mondjuk egy bartok vonosnézés. De én mondjuk fél évet mondtam volna, addig az állapotig, amíg arra azt mondjuk, hogy ezt koncerten, vagy lemezre, vagy egy rádiófelvételre el lehet, elő lehet adni. Én ezt értem, de mi kérdés, ez nem mi? volt továbbra se választ a kérdésemre, lehet, hogy egy laikus kérdés, Pernia András nem kérdezne ilyet. Uh, nagyon összetett ez is, mert effektíven van egy technikai olvasata. Bartok leírja, hogy milyen tempóban kell lejátszani azokat a hangokat, és egyszerűen olyan nehéz technikailag, hogy amíg tempóban együtt el tudjuk játszani, amikor, hogy ne roncsuk el, az idő. Az idő, az olyan, mint hogyha valakinek meg kell tanulnia egy, egy másfél órás koreográfiát, a, egy nagyon komoly balettkarnak, akkor az, mire az úgy ül, hogy azt az hogy hogy úgy csípőből, Ez. séróból, a saját magam, magam, magaméként el, elő tudom adni, az nem egy-két nap, hanem valószínűleg inkább 4, 6, 8, 7. Na most ahhoz, hogy mi is az első koncerten el, el, előmerjük adni, az is normális esetben ez a, ez a 4, 6, 8, 7 lenne, de az még nem azt jelenti, hogy az most olyan nagyon készen van arra, hogy országvilága láthassa, mert ez a Bartók tavasz, ami vált a tavaszi fesztivál pont akkor, az online működött, tehát tudtuk, hogy a világ bármely pontján ezt láthatják, hallhatják. Jó jött az a kis csúszás a Covid miatt, mert az is elvileg márciusra volt megkérdetve, de aztán április vége lett. Tehát, és most egy Bartokonos 4-esről beszélünk. Én azért most mondom, egy 6-8-7, amíg, amíg, amíg a nullából lesz. Mi egy, mind a egy, hatot játszottuk el. Olyan, és, és mi mind a hatot úgy tanultuk a, meg, az, hogy az ember megtanul, azt játszott. milyen gyorsan felejti, vagy aztán azt már nem felejti el. Attól függ, hány évesen tanulja meg. Azok a versenyművek, amiket én versenyre, mint egy megmérettetésszerű versenyre vittem most, azért vicces magyarul ez a versenymű, mert a, azt így hogy hegedű verseny, ez az olasz koncertos szóból ered, de hát már a nagyon nem verseny az, hogy előadok egy Brámsz-hegedű versenyt, mégis így hívjuk. Tehát amikor mentünk 20-as éveink elején nagy nemzetközi hegedű versenyekre, akkor amelyik repertuárt oda azt manapság pár óra alatt, vagy egy-két nap alatt elő tudjuk venni. Mert, hogy azért azok a sokkal hosszabb idén forlalkoztam, mert én inkább ott valósítanám meg, hogy szerintem, ha ma megtanulunk valamit, és ugyanannyi időt és órát ölünk bele, ugyanannyi hosszú ideig, mint, mint régen, amiket megtanultunk, akkor az sokáig megmarad. Tehát azt mondanám, hogy ha lassan forraljuk a vizet, akkor az tovább forró, nem? Mint a mikros. Nem tudom, az ebben nem vagyok egészen biztos. De ezzel majd el fogok gondolkodni, nagyon álmos vagyok. Azt áruljátok el nekem, hogy egy sportoló, annak van egy íve a fizikai teljesítőképessége okán. Egy művész, az egészen más, de hát annak is van mentális oldala, annak is van fizikai oldala, Neki annak is van, is van motivációs oldala, van családi oldala, ti nagyjából így hullámvonalasa le tudjátok írni az életeteket, fönt, lent, fönt, lent, csak fönt, csak lent. Hullámok mindig is hogy vannak, és nagyon a őrzés azt érezni, amikor már túl, túl billent egy hullámvölgyen az élet, és akkor úgy jönnek. De mi hozza a hullámvölgyet? Bár, bármi. Egy lakásfelújítás. Egy lakásfelújítás, kvartetten belüli feszültségek. Kvártetembeli feszültségek mi? Mondjatok egy Négyet. példát, ami nem rátok jellemző, de előfordulhat. Nézd, a családdal kezdtük a vonos is, mert Kati Huga volt a csellista, és ez tele volt előnnyel és csodálatos dolgokkal, de aztán Dóra, Kati Huga maga érezte és jelezte, hogy azért nem fog sokáig menni, jött és mindenféle körülmény ilyenkor ez ez nehéz egy, egy pár mondatban elmondani, de például, az ő szerelme, későbbi férje, Maxim Riszano, a világhírű brácsaművész karmester, aki, aki rengeteget utazott és utazik, és aztán a mi négyesünk is elkezdett egész sokat utazni, és hónapok teltek úgy hogy pont amikor mi voltunk oda-haza, akkor az ő férje volt úton, és egyszer nem találkoztak, és ebből ez már is egy olyan feszültség alapot megíri, indukált, nem éri vagy, meg. hogy nem, nem biztos, hogy így jól érezte magát. És aztán utána a következő kvártetben, meg ezt mennyi nem volt így? 5 Nem, hogy nem látták egymást. Ja, ja volt, hogy há hónapok, 3-4 hónap. Hogy egyáltalán nem. Miközben, miközben. mind a kettőnek voltak két-három hetes szabad idejei, amíg mi a másik volt úton. Igen, tehát ez nem könnyű. Jó, de nagyobb... próba, próba. És ha akkor beállít, az nem egy jó ötlet? Hogyan? akkor beállít. A másik vélet. Igen, de hát nem, nem, de... mert effektív elfoglalt. Nem csak mert... arról volt szó, hogy az egyik akkor volt szabad, amikor a másik nem. Ja, de hát akkor mi úton voltunk, hát jöhetett volna velünk az úton. De olyan nem vagy... kifizethető. Anyagilag vagy gyakorol. pedig mentálisan? Anyagilag. Tehát... Tehát mi elmegyünk egy Ausztrál turnéra, 24 koncertre, minden nap máshol, ahova, amiben eleve belehalunk, akkor ott... volt egy sz... szabad Senkinek nem. Tehát aki, más, aki szintén utazom, és végre leülhet a lakásába, annak nincs kedve utána újra repülőről, repülőre okay, menni. De hogy a... Én jobban ismernélek benneteket, akkor a hétköznapi viselkedésetek alapján meg tudnám mondani, hogy éppen turnéban vagytok, vagy turnén kívül, annak függvényében, hogy hogyan viselkedtek? Lehet, de vagy, Hogy milyen a lehet. kémia köztetek? Köztünk? Nem is az, tényleg máshogy kell fel az ember reggel, hogyha tudja, hogy este egy nagy koncert. Egyébként mi, például én legalábbis úgy gondolom, hogy úgy vagyunk, hogy amikor turné van, az, az nekünk a szabadság. Tehát most ez egy, hogy hülyén hangzik. Nem hangzik hülyén. De amikor itt vagyunk, akkor elönt minket az az iszonyatos sok ö, egyébként ilyen emberi teher, amit, amit kéne csinálunk. És amikor az ember elmegy és túljön. Ez nagyon akkor érdekes megszületéséről, uh, már nem emlékszem, hogy hol mondta. Vagy abban a zseniális dokumentumfilmben, ami készült róla, uh, vagy pedig uh, egy interjúban mondta, hogy neki Isten igazából azokos sokkot, hogy el kell menni a postára. Teljesen megértem. Mert hogy egész egyszerűen nem, egyszerű, hogy nem tudja, hogy ott hogyan kell viselkedni, hogy mikor kerül sorra, hogy nem viselkedik. El Meg melyik szóra. sorba kell állni? Ez azt, ez azt jelenti, hogy azért alapvetően a civil élet, amikor nem vagytok zenészek, az kevésbé megy. Ez nem megy. Gondolj bele, itt vagyunk ketten és még egy lakásunk sincs. Most érted? Az... Azért, mert nem tudjuk elintézni, mert normális embernek van. Egy órány, De nekünk nincs. Tehát mert, mert, mert ahhoz egy másik fajta mentalitás kell, hogy magadnak akarja megtenni valamit. Jó, én valamit. ismerem a saját munkámból. Eleget ez nem panaszkodás. Érte, eleget jártam pszichiát, ez nem emiatt, hogy az ember ne kérdezze meg, hogy azért ez akár menekülés is lehet. Az egy másik kérdés, hogy a közönség másik, másik világ. Igen, de az a világ, ami közben ezen kívül van, az kimarad nektek, és mire esetleg abba bele akartok szeretni, addig az élet azt mondja, hogy túl késő. Lehet. De azért amiket megélünk, azért ez elég én ezt értem. Én megjelvünk. ezt értem, csak hogy ez nem egy falasztere. Tudod, abba vagyunk elképesztően szerencsések. De ez egyébként gyerekkortól van? Há persze. Azonnal megéreztük a mámorát, ami a persze, művek mögötti rezgésszámból jön, nem de de a... a szó, szó, is, de a szülők biztosan. mennyire adtak arra, hogy az azon kívüli világ legalább ilyen mértékben legyen jelen. Hát nagyon igyekeztek, nem sikerült neki. Igen, ezt akarom mondani. <gül> És ti a saját gyerekeitekkel. Ó, tehát szép másik bolygón más, élnek. Más nem tudnának elképzelni. Most már, most már büszkék rá, tehát hogy, hogy kilógnak. A, a holnapon. kilónak, a kilónak az szerintem az a saját korosztályából Milyen módon? Mi? Hát barátokat sem nagyon szereznek könnyedén a gyerekek. A, a saját, kor, saját korosztályúból. Hát a, a, a fiam is, nem is mondom mennyivel idősebb fiúkkal, lányokkal, barátkozik. Hát ez is nem magyarokkal, hanem azért nemzetközi szinten vannak neki a barátsági kapcsolatai. Azért, mert nemzetközi szinten él. És látja, Ő mit csinál? Hegedűs. Most vették fel a Menuhin nem tetszett neki, amit az apja csinált? Hát, hát miért a jó hiper. szó? <gül> Nem erőltettük fel. Ugye az én apám orvos volt, az anyám közgazdász. Az, hogy én azt a foglalkozást üzzem, amit én most üzök, az mint a Petőfi szüleinek. Tehát, hogy költő olyan nincs. Apukám azt mondta, hogy a... Sebészet az szocializmusban is sebészet, a kapitalizmusban is sebészet, nincs az az ideológia, ami azt eltörölni emberek mindig betegek, de adi megítélés az permanensen változik. Az, hogy nálatok ez a zenészre hagyományozódik a zenész generációkon keresztül, ennek van valami oka? ez a világunk, és ők ebbe a világba születtek bele. Elég nagy örökség, meg tradíció. Az én nagyapám ez egy cigányprímás volt, és a Gáspár fiam napomra egész véletlenül talált még két olyan 30-as évekbeli filmet, mert én csak egyről ismertem, amiben ő muzsikál. És van a híres Férfi mind őrült címűben Jávorpállal, meg Ágerrel, és a most, amit találtott, a Tolnai van együtt a nagyapám, és ott mulatnak és húzza neki, és elképesztő, hogy hegedül, és ezt én is láttam a saját nagyapámról de a Gazsi most a nagyapjáról látja ezeket a felvételeket, és, és játssza azokat a nótákat, tehát ha bemegyünk egy étterembe, hol egy cigányzenekar ott ül, akkor ők tudják, hogy mi kik vagyunk, nem csak azért, mert hogy mit hegedülünk ma, hanem hogy azért nagyapám miatt is. És akkor odadják a hegedűt, akkor a, gazi, a gazis is játsza. Igen, igen, a gazis Ha el, két helyett. példát mondhatnék a gyerekeimről. Igen, Ugye a... négy van belülük, de abból Most a, a kettő legkiseb... nagyobb, a legkisebb még 14 hónapos, játszik, igen, aki tehát... szintén már egy nagy zsivány, és szintén hát, tíznapos korától fogva újra 7-8 órába bartokvártett tettünk, és ő mellettem közben aludt. Volt, hogy anyukám elvitte sétálni, vagy pukám, de alapját bár, ő, ő ismeri. A most a 14 hónaposról beszélek, aki megnyugszik arra, hogyha a negyedik kvártetnek az utolsó hétenét hallja, és sőt, el is az De mondta példát. De a példát például ilyen, hogy a Gazsi utazik a villamoson, ja, leszakad az ég Budapesten, és küldi a családi, elég tágas a családunk, és van egy ilyen közös SMS-kör, ezt használjuk lehetőleg, nem mindent a Facebookra dobjunk föl rögtön. És benne van az emberben ez a görcs, hogy megossza a dolgokat. nem most mi a családiban osztjuk meg, főleg. És akkor erre elküldi nekünk, hogy leszakadt az ég, És közben Bartók, koncertó harmadik téterét hallgatom. Ezt a jelenetet, és, és, összerakja, és a összerakja a hangot a kettőt a kép és azt mondja, hogy mama, Hogyha, hogy mondta? Hogyha, ha világ vége lesz, akkor majd a jó meg kell mondani, hogy ezt a zenét használja közben, mert szerinte eszméletlen használja. Most ez 14 éves. A, a Hanna meg éppen most forgatja, a Hanna színésznő, Rómaius Süriába főszereplő, 15 éves korában kérte fel az Eperias Károly, hogy ő legyen a főszereplő, és köré alakította a többi szereplőt. Akkor utána a, a, most az Operett Színházban lett a Cecil, a Veszedelemes Viszonyokban, ami egyébként egy énekes szerep, és illetében először csinált ilyen de hogy találták, meg, nem is tudom. Madács Színházban, és, ad addi adaptációban. Hát Margithoz jár, Hanna is, meg Gásper is egyébként szenvedélyesen, pár évvel ezelőtt óta folyamatosan, és talán innen, nem tudom. És most egy 60 részes forgatást csinálom. 25. 25. A felvételünk napok hadd. Bocsánat, elnézést kérek. Szóval, és erre mondja azt, hogy mama ilyen meg olyan jelet volt, a közben pinészkiverseket mondtunk egymásnak, amikor, amikor szünet Színészek. volt. Tehát, hogy ők ebben a világban élnek, és nem tudják elképzelni a másikat. És tényleg, te milyen kapcsolatotok van az ő baráti körükkel? Nagyon ha van, jó. Ha, ha van baráti ha, körük, akkor nagyon Nagyon jó. Nagyon jó. Ő borzasztóan nehéz kialakítani, mert akikkel ő játszik, azok mind idősebbek nála, és nagyon szeretik. De van mindegyik családos ember. Ő meg még ugye kis 19 éves, most lett 19 éves. Tehát a, a, ő igazi színészek között színházban, meg filmekben van. És a, az egyetem, vagy a gimnáziumot pedig összemonva, mert Németorszában éltünk egy másfél évet, és emiatt évet vesztettek, és azért összemonva végeztem magántanulóként két év alatt, egy év alatt két évet, tett le és le is miközben a filmek Pont meg Ez Most érettségizik, volt. mert jövő héten Olyan van a szóbeli. Olyan sűrű volt az élet, hogy egyszer neki az a haverkodós kimegyek, a... De, például, de például a Gerlóczi Zsigmon nevű jazz-zongoristával zseniálisakat improvizálnak, és a Zsigmond mondta, hogy hát, Hanna, az édesapáddal nem lehet, hogy eljátszhatnám az egyik darabomat, amit egy hegedűs fiúnak írtam a Márta és szülőnapjára, de, de hogy nem kérdez meg, és örömmel átjátszottam, és nagyon jó volt. Tehát, de hát ilyenek a kapcsolatok, hogy. hogy a Gáspár pedig a nemzetközi szinten alakítja ki a kapcsolatait. Tehát, hogy ő Igen. szereti nagyon az osztáltársait, de, de hogy ő is félig már magántaluló, mert nem tudja, most megy két nemzetközi versenyre, amire igazából egyedül készül fel. Mondanám, hogy nőnek, mint a csalánok. Amikor legutóbb beszéltünk, és talán Veronában voltatok, akkor ott volt gyerek Zsivaj. Ott hány gyerek volt? Mantova volt. Veronában. Vagy Mantova, akkor Mantova. Összefügg a Róma Zsuliával. Akkor két gyerek volt velük? Kettő az Zulkát és a Zsigát vittük. Egy, Mióta nem probléma, vagy most is probléma -e a logisztika? Mindig is gondolkodást igényel. És, és nagyon volt ide hagyni? Hát valakire mindig kell hagyni. Olyan már volt, hogy csajkő szki versenyt játszottam, és nem volt hirtelen senki, és a kódattam valakinek ott az öltözőben. Nagy estében megszoktattam a Hannát, ez volt 13. 9 éve, és akkor utána csak még lejátszom, addig megfognád. -e. Tehát ilyen az volt. <gül> és olyan, mint a fial, és azt kérdezi, hogy az mennyi idő, akkor pontosan meg mondani, hogy a csajkoz Egy 40, 40, 40, 40 perc. Speciál, azt tudom, hogy mennyi idő, csak kíváncsi a Színházba is mindig úgy megyek, hogy megkérdezem, hogy mennyi ideig tart a felvonás. <gül> De például a Hard Bartok Vonosti, amit eljátszottunk az Olga-nak, amikor az Olga két hetes volt, három hetes volt egy olasz Úgyhogy évfélig tartott a koncert, fél, háromfél idős volt két szünettel, és nem hittük el, hogy az olaszok ott fornak a végéig maradni, 6 hát Bartók És akkor a nővére, Olgának volt 14 éves, Hanna, Hannára volt kötve, és a rá volt kötve, és ő, ő, ő rajta aludt szünetben, meg, meg, meggetettük. Jó, de alapját a véve azért a családom elképesztően ott mellettünk, és nagyon sokszor a logisztikában az anyukám az, aki... aki a Pérem most tegnap hívott fel, hogy figyetek tisztában vagytok az a Gáspár Poznában megy hegedű versenyre, nemzetközi versenyre, és hogy például fogalmam sincs, hogy megvan-e már a hogy ki fogja kísérni, hogy hol fog aludni. Jaj, Jancy, intézd el, hát egyszer nincs időm. És akkor. Ő azért ezekre oda szokott figyelni. Én tudom, hogy ti nagyon híres művészek vagytok, de hogyha nekem lenne valami saját csatornám, én biztos, hogy felajánlanék nektek egy műsort, csak úgy ilyen csevegés céljával. Ugye ennek a helyszínek önmagában van hangulata akkor is, hogyha a nagy az alapszaj, belátom. De nem tudom, hogy a harmónia a legjobb szó, valószínűleg nem a harmónia hanem valami olyan atmoszférát árasztotok, és amikor a villamoson találkoztuk, az egy rövid találkozás volt, ott is ilyen atmoszférát árasztotok, hogy arra az ember nem tud nem odafigyelni. Ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy mi a kérdés? Ez nem kérdés volt. De gondolom, hogy ezzel egyébként is tisztában vagytok. Ti sohasem szoktatok veszeket. De, de, de, de nagyon gyorsan a csirájában már látjuk a megoldást. Tehát régen, régen kibontakozó veszekedések is voltak, ma már addig nem jutunk el, mert nem éri meg. De egyébként, egyébként leginkább agogiká, tehát leginkább olyan apró zenei gesztusokon voltak az, az életünk legelső éveiben vitáink, súlyos vitáink, amit soha senki egyébként közönségként nem hallana. Ti alapvetően zenészek vagytok és aztán emberek? Nem. Én, szerintem... én nagyon is, hogy emberként vagyok zenész. Fére mert... de, de, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ti alapvetően zenészek vagy és azon kívül. Hmm. Tehát, hogy az Egyébként, hogy engem megkérdezel, mond... lehet, hogy ezt most elítéri elnézést, de én alapvetően pedagógus vagyok. Én meg azt mondanám, hogy művész, de a zenésznél többnek érzem magam. A zenész mennyibe kevesebb, mint a művész. Életművész. Hát, én, hát én kicsit arra gondolok. Az, az életművész? Arra gondolok, igen, ugyanis. Zenészként amikor az emberek fel. Én téltem egyébként a, a fesztivál programját, meg. amire természetesen lesz szó, akkor gondoltam egyébként az életművészetre. Tehát azért az, hogy a Széchenyi úszodától kezdve a Városligeten át, a galériákon keresztül a mozikon át minden legyen. Abban azért van egy, egy ilyen hedonisztikus vodás. Feltétlenül. Poszájdonnal jóba vagyunk. Nem, Düönözoszt akartam mondani, bocsánat. Um, Poszájdonnal is, igen. Nyugodtan, az egész görög mitológiát ide oktatjátok. A rajhona egy időben megbolondult, és emlékeim szerint talán Londonba ment, mert úgy érezte, hogy ő nem tud mit kezdeni a színészettel. soha nem fog veletek elő, Tehát olyan, hogy az ember csömört kap, vagy nem tudom mi a jó szó. Hmm? Van, van, majd egy nem. van, majd. van, ott van benne. Találtunk őrségben egy csodálatos területet. Őrség és és határán, a szlovén határtól pár kilométerre, egy hetedik legkisebb falu Magyarországon. Egy de igen. csak kicsi képet. Fényes fel, de volt a középkori neve a, a falunak. Megkeresem. És az mi lesz? Ott egy művésztele. Itt lesz a pajta. Egy művészpajta, három parasztház. Egy csoda. Olyan nem lesz az életet ebben soha, hogy mással foglalkozzatok. Hát ez ne. is más. Nem, nem, sok nem Nekem az a válaszol, hogy nem létezik. Igen, de közben ez már ez nem egy dolog, amilyen foglalkozunk, de valahol mégis össze... Erre mondtam, minden hogy pedagógus. Mert a, a szerintem a művés... Tehát a művészet, meg, a, meg az, hogy fontos az a következő generáció, meg a, az, amit köszönöm szépen, az, amit kaptunk, azt továbbadni, az nem csak a közönségnek adja tovább az ember, hanem a, a következő nemzedéknek is. És összehozni olyan művészeket, akikkel Most. együtt tudjuk azt továbbadni, ez az szerintem egy nagyon, nagyon különleges élmény, ezeknek feltölt, keressük mindig a helyeket. Feltölti Nem csak minket, mindenkit, egy ilyen alkalom. és Uh, Átadni ezzel a 60-70 művésszel, hiszem, tartunk, tehát, akikkel nem. a fesztiválon a magyar művészekkel dolgoztunk, ők mind hajlandók voltak ugyanabban a projekt keretén belül elvállalni két, két fejenként két mesterkurzust alap- és középfogú zenei intézményekben, és erre iszonyú nagy szükség van, mind a pedagógusok, mind a diákok szemszögét nézve. Mert a Covid miatt is, de egyébként. Ti, is... ti azzal tisztában vagytok-e, hogy um... Ugye úszóknál előfordul olyan, nem értek hozzá, de hogy valaki úgy érzi, hogy egy edzővel már nem tud tovább jutni, és elmegy másik edzőhöz, azt mondja, Igen. hogy nem így kell mellúszni, mert ahogy te mellúszol, azzal világlaszt is vagy, de már nem fogsz fejlődni, más technika kell. És akkor kiderül, hogy milyen rejtett tartalékok vannak mm. még benne hogy azok a rejtett tartalékok, amivel egyébként az úszók, a hegedűművészek, a brácsoművészek művészek és az asztalosok is rendelkeznek, és a BKB ellenőrök is, mindenki. Hogy a ti esetetekben van-e egy mechanizmus, egy szervezet, vagy ti saját magatok, vagy valamilyen elsajátítható tudomány, amivel az ember saját magát egyfolytában nem egyszerűen fejleszti, hanem valamilyen mértékben optimumra juttatja. És ez jut, azért is jutott az eszembe, mert az én esetemben például az, hogy az ember milyen munkakörülmények között hogyan dolgozik, abban a körülményeknek jelentős mértékben kiszolgáltatottja, bár itt is vannak fokozati különbségek. Mennyire vagytok e tekintetben a saját magatok urai, ha egyáltalán érthető a kérdés? Biztos hogy vagyok benne, hogy a feleségem is nagyon érdekes és jókat fog mondani, de lehet, hogy kiveszem a hálójából a, a pókot, mert az a vicc jut eszembe, amikor vagy brácsa órát adok, veszek. Tehát mondhatnánk, hogy vonos négyes órát adunk-veszünk a Fesztivál Akadémián idén, ugyanis én az eddigi 25 évnyi művészetemmel kurzust fogok tartani hegedűsöknek, vonos négyes hallgatóknak, de ott lesz a vonos négyesünk, akinek megadatik, hogy Kurták Györgynek játszunk fent és alig várjuk, hogy újra tanuljunk tőle. És ott lesz Eberhard Felc, kurták lelki-szellemi társa Berlinből, egy óriási nagy professzor, ő egy, majd egy generációval fiatal már csak 85 éves. És, és tőle nyilvános is kurzusok, tehát, nyilvános ez kurzusok. És, és, és ott lehetsz, és rögzíteni fogjuk, és, és elképesztő élmény, és a és Rados Ferenc is ott lenne, ha tudna jönni szegény, de most úgy tűnik, hogy nem fog tudni most velünk lenni ezen a nyáron. Tehát nagyon fontos. Jó, és óriási adatokat beszéltünk, és szóba hogy nem minden olyan, hogy optimálisan működik. Tehát például ennek az anyagi fontos. Én fedezetle. teljesen mást válaszoltam volna. De miért? Okay. Mert hogy van -e? Akkor, akkor, akkor bemaradt az összes akkor, hal. Akkor visszaraktuk a pókot, igen. Tehát szerintem inspirál például jó hangszer. És hogyha a jó hangszer után egy másik jó hangszert, kapsz, az teljesen más dolgokat hoz ki belőle, teljesen más színeket és teljesen más igényeket. Ez lehet egy egyszerű vonó is, amit nem mondom, hogy milyen összegeket kérnek egy jó vonóért, Aztán talán a barnus, hogyha van kedve hozzá. Nem akarom már és akkor, akkor a munkakörülmények. Ma érkezett a házirend, hogy holnaptól nem gyakorolhatunk, csak délután négyig. Hétköznap, Memdola. tisztől, igen, ahol albédleben. Tisztől kettőig, szombaton és vasárnap egyáltalán nem tehát, az oxigént elvették tőlünk, és nem tudjuk megoldani, hogy ne gyakoroljunk otthon, mert. Nem -e tudunk máshol elmehettek. Most épül a tetőtér, de ott pedig ö, egy kedves hölgy, a szomszéd, az, az annyira utálja a szituációt, El hogy miért -e ilyet csinálunk. Bármikor a Szenni Akadémiára, vagy bárhobban. A pillanat nem. És nem Tehát biztos, hogy van terem. Azt mondod, hogy optimális lehetőség, minden adott, hogy optimális lehetőséget teremtünk. a koncerteket. Sok mindenki. Vannak helyi menedzserek, van egy generál tehát magyarországi, nagyon, van egy asszisztensünk, meg vagyunk mi. Akkor nem csak a gyakorlásnak az optimális megteremtése az is egy fontos dolog, hanem hogy például az, hogy a számlákkal ne hússzunk el, nem tudom, tehát hogy ezeket az emberi dolgokat Van-e van -e valamiféle... -e... Van segítségünk. Igen. A mechanizmus nem azt akartak érezni? Nem, hanem hogy van-e valamiféle... Elvitte a lámpát a szél? <gül> És akkor figyelj, még, még figyelj, a kollégák. Ilyen ennyit dolgoznak. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak ezért, a két gyerekért, akikkel, akikkel ezeket a körülményeket meg lehetett terdeni. de van egy szervezet, amely szolgál benneteket a szó jó értelmében. Hát régen volt ugye átkosban a filharmonia, és akkor aki a filharmonia művésze lett, annak megadatott, hogy járja az országot, járja a KGS országokat, adott esetben a világot, Ma ő menedzserlés folyik egyébként és, elsősorban. Ma már az van, hogy a menedzserek is már úgynevezett booking agenté váltak, és azt figyelik, hogy ki az a művész, akit fölvetnének, akinek csak elég, ha a naptárját intézik, bejön szépen a jutalék, ebbe és. valaki akkor nagyon olyan. jó, akkor ebbe valaki nem annyira. Meddig van tele a naptáratok? Hát szerencsére a jövő év, jövő szezon, tehát a jövő nyárig már, ha nem jönne semmi, akkor nagyon, nagyon élvezném, hogy maradjon. Mert a szüneteket tartotok? Egyelőre nagyon régóta nem tartottunk született Miért? és fáradtak vagyunk. Mert mindig, mindig valami, valami érdekes, és a, a Szentnek nevezett augusztusunkat is. Egy, egy projekttel megtörjük, ami egy buli. Hát az egyik az augusztus elsője, második a másik meg a huszadik. A, át... Apos feszter, mi lett, mert azt az, az nem értettem, Ott, az hova lett? Ott egy. Ö, egy ö, olyan anyagi. Ö, hogy is mondjam, nem maradt pénz, nagyon, nagyon egyszerűen nem maradt pénz a művészeknek a kifizetésére, azért, mert máshol ment a pénz, és én nem láthattam bele. És nem, nem, nem volt pénz kifizetni őket, és mi vagy a művészek, mind a barátaink, akik azért jöttek, mert, mert nagyon hát, ahova mi hívjuk őket, akkor is jönnek, hogyha ez kaposvár. Ezért, ezért ez egy őrületes presztízsveszés lehetett volna, hogyha ebbe tovább részt veszünk. Jó. Mi a helyzet a Budapest-es Akadémiával? Ott minden, mindenről tudok. Tehát sokat tanultam de ott is a helyzetről. Volt anyagi problémák, ahogy. Anyagi való. problémák mindig hát. vannak, de miért? Azért, mert ez egy non-profit dolog, a, a kultúra az, az nem úgy hoz, nem pénzt hozó dolog. És, Rövid távon. És tudjuk azt, hogy, hogy a világban a helyzet az, a COVID miatt sem volt könnyű, most sem könnyű, sosem lesz könnyű és azt is, hogy a nagy cégek azok már kevésbé könnyen adnak az ilyenfajta dologra, úgyhogy... Magyarországi mecenatúra az Ez miért? nem csak egy fesztivál. Ez gyerek. egy nemzetközi hegedűverseny is Fehér Illona nevén egyébként. Aki, ő, 63 művész ő, gyerek, 63-20 év alatti gyerek jön például a Fehér Illona versenyre. Zseniális gyerekek világ legjobb professzorai vannak a zsűriben, és 23 országból érkeznek. Három, nem tehetem meg azt, hogy nem rendezzük meg. Háromfordulós verseny zenekari döntővel, ezt muszáj volt megszervezni. Mi MC adja a teret, és egyébként a közönségnek pedig ingyenes. Tehát ezek nem úgy jönnek vissza, hogy akkor majd a bevételből megvan a verseny. Sosem lesz meg a bevételből a verseny. Örülök, ha van közönség, ugyanakkor pedig felfedezhetjük azt a következő 63-ból, biztos, hogy, hogy a jövősztárai benne vannak. De nektek kell tudni bárnatok a pénzzel, mert a feltételezésen szerint így Szerencsére fantasztikus ember van, aki, aki, aki odafigyel rá. Ha ő nem lenne, akkor, akkor, akkor semmit nem ő csinálnánk. Családta, ő ő egy alkalmazott. Nem. ő egy hát alkalmazott, nem de, alkalmazott de, de olyan azt mondanám, hogy inkább a, a mi főnökünk is. Igen, ő fogja a mi kantárunkat, és, a, és ő az egyik nagyon komoly alap pillére az egész szervezetnek. Ez, ez a, ott van egy olyan feltétlen bizalom, és feltétlenül minden szavának hiszünk, ha hogy, hogy emiatt tudunk például aludni. Bizony. Mert mi, ha, mi az ő megnevezése? Gazdasági ala. igazgató. Mert, mert hogyha, ha nem így lenne, akkor mi nem értünk. Mi nem értünk a pénzhez. Igen. De ő nagyon... Átvertek hát. már benneteket valaha pénzzel? Igen, igen, persze, persze. Milyen mértében vagytok tisztában az anyagi helyzetetekkel? Én egyáltalán nem tudok <gül> A semmiről. Egyáltalán, nem is érdekel. Valamán gőződ nincs, hogy mit engedhetsz meg magadnak? No? Megkérdezem. Már ruha szempontjából? Például. <gül> Nincsenek ékszereim, nem is érdekel. de, nem, de éksz, <gül> cipő. Hát megkérdezem, hogy figyelj, vehetek-e cipőt? És ha nagyon tetszik, akkor vehetek belőle kettőt, mert, mert mindig annyira De Nem és azért akkor az már... hogy megengedi a férjem, mert nem hogy mi a keretünk. <gül> Van erre pénz, vagy nincs? Én nem tudom, de nem, nem érdekes, hogy azt, mondja, hogy nem akarsz, mert jó. Azt, mondja, hogy igen, jó. De jó. De a szállodát azt szintén a gazdasági emberek fizetik, tehát Jankoti elmentek. A sajátjunkat? Nem, hát amikor koncert esztem. az a, a mostanában a mai világban ezt a honorárjúból kell kikalkulálni. El, hogy amíg régi, mi még pont éltünk abban az időz, időben, még. amikor megnyertünk egy, egy nagy versenyt, 90-es évek végek. 2000-es évek eleje, ahol olyan turné volt, hogy várt minket egy sofőr a reptéren a nevünkkel, utána elvitt a hotelbe, ami ki volt fizetve, utána a, a menedzser vagy a koncertszervező ebédre vacsorára hívott meg, elvittek a, próbater, a próbára, a próba teremben. Szóval régi módi uh, békeidőbeli uh, fogadtatás várt és törődtek velünk. Manapság ez nem, már van bankár, ma már ez tud, nem így Nem tudok fizetni. Tudunk bank, fizetni. Van vagy, úgy, vagy nincs, nincs bankkártyát, mint hogy ég De van bankár de, van De van Van már, volt a csípje, úgyhogy most ilyen bedugós lett az érintő helyet és megszoktam tőle kérdezni, hogy van-e rajta pénz. De nem tudja, hogy meg, mert az, hogy bank, ez az applikáció meg rámenjen, az online banktérel, akkor soha egyetetlen szeme van a feleségednek, nem fog neki udvarolni. De... Nem, ha itt vagyok. Á, nem, akkor egyébként sem. Van barátnőm. Áruld el, most ebben a pillanatban mi az, ami téged foglalkoztat? Hűha. Nem azt kérdezem, hogy nem figyelsz ide, de egyébként mi az, ami foglalkoztat? Tudni azt érzékelem, hogy az emberek zöme villanyszámláról beszél, munkai problémáról, gyerekről, és én most nem akarom kitalálni, mert nem hiszem, hogy a fantáziám alkalmas rá. De kíváncsi vagyok. Engem... Mi az, ami most foglalkostol? Azt hiszem, hogy az annyi mindent csinálunk az életben, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogy amikor amit csinálok, az kizárólagosan az. Tehát most itt vagy? Igen. Én nem han... tudok máshogy élni. Reggel, amikor felkeltél, mi foglalkostol? Az a, mindig az adott pillanat, és a következő Lépés. 24 óra. És ez olyan szinten van, hogy, hogy tudom azt, hogy melyik a következő koncertem, és akkor csak az. Mi lesz a következő koncert? Most, most éppen nincs. nincs Mert most mondták le a. Úgy volt, hogy holnap megyünk Firenzébe, az... de úgy tűnik, hogy nem fogunk menni. Tarjítani. Firenzé nagyon szép. Imádjuk, jár, jár oda rendszeresen. csináltam olyan fényképet a barátnőről, ami lemaradt. Tehát egyszerűen nem volt rajta. Most, most ebben a pillanatban, a, emiatt a, a mostani pillanatunk az, hogy Fesztivál Akadémia, ami júliusban el. Azért, mert elfelejtették, hogy most egy hatalmas fashion show van Firenzében, és három rock fesztivál, és nincs szállás. Ugyanis én oda járok, effektíven nincs. Hát a legolcsóbb szállás az 350 euró éjszakánként, Airbnb is. Ö, ö, tisztább van az ára. Én megnéztem. Ő, Tehát lehet, én is tudtam volna, úgyhogy most így nem tudunk kémenni, mert ott rendszeresen vendégprofesszor vagyok, és tanítunk hegedűsöket. Ez, ez csodálatos ez lehetőség most, persze... arra, hogy lemenjünk az őrségbe, most két napig, és ott a. Ott van egy de kisebb, építkezés, az az kisebb azt, építkezés, és hogy ott álmodozunk egy-két két napot. de az valójában... egyik kép, amit mutattad, így, igen, az között, igen. igen. Ez három parasztház épül ott. Mikor lesz egy... kész? Igen. Mikor lesz kész? Igen. Igen. Igen. igen. Banustól ezt néha megszoktam kérdezni, és mikor kezdik? Azt mondja mindjárt. Nem, és akkor hát, a mindjárt, mindjárt mondja mindjárt. pár hete, és akkor egy idő után meg azt kérdezted, hogy veszekszünk-e? Tényleg nem jellemző, de nem azért nem veszekszünk, mert én benne még nincsen az, hogy ilyen gejzír kitörések lennének, hanem azért, mert ő akkor ezt valahogyan megoldja. Nem volt úgy, hogy a Fazil jön. De úgy volt. Én nagy Fazil a rajomó vagyok. Most úgy tűnik, hogy őt elhalasztjuk egy évvel későbbre. Éppen néztem a turnéját, hogy turnéja van? Van, de ha megnézed, úgy vannak a koncertek, hogy... Aznap, amikor megírte, nem is ér Aznap, amikor megírte, hogy átjön Locken ból akkor még elvállalt egy koncertet, viszont másnap csak délelőtt tudott volna játszani azzal a Nikola aki játszana vele, aki viszont már este nem marad itt. Tehát ott valóban egy napon ráértek volna együtt lenni, csak délelőtt az Álstedt, de ő délben elutazik, a fazil száj meg délután érkezett volna, mert van egy begyakorolt fantasztikus műsoruk, úgyhogy ez sajnos így egy évvel későbbre ugrik. Van öt számozott koncert, azok miért vannak megkülönköztett? 11. 11 van kérem van? Aha. Igen. Az esti koncerteknek most nem olyan nevet adtunk, hogy fellángolás, Elnézős. meg ilyen... János, hol az a vagérónk? Ha ott van, ja? János, na elvileg van egy. Adunk egyet. Egy, egy volt ebben. nálam, azt elvesztem. Abban minden a valamit adott? csinálunk. Nem, nem, nem, nem volt egy ilyen, egy, egy, egy ilyen exkluzív, aminek a Fekete Péter volt a... a, ez, a ez az, ez az. Ő lesz az. De egyébként ez, nem, ez még nem az exkluzív, ez a mindenfelé repdeső példán. Ez még nem olyan exkluzív, ez csak a, ez csak a hirdetés, ami járja a város. Súlyosan magam. És ott, ha megnézed, az Félek. esti koncertekkel 11-ig eljutunk. Semmi baj nincsen. És akkor ott vannak a, a külön rendezvények. A oldal. Oké, rendben van. Ezek mit tudnak? Tehát az összes esti koncert? Azért uh... őket neveztük most számokkal el, igen. De mindig máshogy nevezzük el, könnyen, könnyen, talán könnyen meg egyszerűbb megkalálja. lesz. Mert... Nyilvok a hármas, meg az ötösre, ezt így szokták mondani én másnak. Most a 11-ből 11 a 7-re jövök el, te melyikem vagy vagytok ti? Hát, melyiken nem egyéken. vagyunk? Az a kérdés, hogy melyiken nem vagyunk. Nem tudom, most a jöttem, jöttem, most nehezen fogom kikérni. Tehát... Igazából 118 művészről van szó, 40 külföldiről, és um, próbálunk lavírozni, hogy végül ilyen-olyan élethelyzetek miatt mindegyik a lehető legteljesebb módján meg is valósuljon. Milyen koncert lesz a Szécsényi Uszodában? Szécsényi fürdőben? Széchenyi fürdőben egy olyan meglepetés koncert lesz, amit nem is akarunk nagy dobra verni, abban a szempontból, hogy mi fog történni. Ha sikerül de. összehozni, akkor Bartoknak, a Vonos az utolsó tételét például. A negyedik Vonos utolsó. Gyakorlatilag de. heavy metalba fogjuk előadni. Tehát fölteszünk egy pickupot a hangszerekre, és egy olyan torzítót, amitől elektromos gitárként fog szólni a négy hangszer. Még az ígyeknek És, és Weisnándi az Infusion pedig heavy metal dobkíséretet fog alánk adni. Köszönhet, hogy minden hangja, ugye Bartóké, de a világ legnagyobb arénájában tombolna rá az összes tinédzser, ha ez meghalna. A Mollékent Palmer felhasználta Bartók zenéjét. És az a legróbb Nagyon-nagyon komoly volt. Még azt hiszem, hogy Csikorá is tőle tanult. Ajjaj. Igen. Igen. És Csikorá egy napon született Barnövessa. Igen. Nagy példaképe. Én nagyon nagy Csikorján rajongó voltam valamikor, aztán Én egy kis is, is belőle. A években. Az, de... az a bizonyos hullám, amit az elején említettél, Igen, és nagyon nagy uh, kisdseret rajongó voltam, Na, de egy jó kisdseret koncerten se voltam. Előfordul. Én is az élőben, én voltam egyszer a, a feneketlen tó mellett volt az a nagy színpad, ott volt egy, egy olyan Csikora koncert, amit felvettem szerencsére titokban, most már elmondhatom, és ezt nagyon nagy élmény volt visszahallgatni rongyosságig, amíg a kazettá szét nem szakadt, de valóban voltunk olyan Csikora koncerten, elmondhatjuk, amiről kijöttünk a feleségemmel. Mondjuk többek között Mozart zongora versenyt is játszott, hát most, hogy de, de, de nem a, nem a mozart miatt jöttem ki. De hát, pedig, Én a leg, pedig a koncert legnagyobb koncert. Különi koncertjére mentem volna a az valami egészen frenetikus, tehát az, annak, nektek van olyan koncertetek, amire úgy emlékeztek vissza, mint ami a legek Saját A Sajátunkra? Nem. Nem, nem ugrana be ilyen egy, vagy, vagy ilyen. A, a, megint már más, más miatt ugranak be koncertek. Tehát, amikor a Kocsis Zoltánnal kollégák. Mások miatt beugranak ilyen, ilyen. koncertek, de magam Tudom, miatt. Amikor feltette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi az, ami inspirálhat minket arra, hogy jobban játszunk, hogy fejlődjünk. Például egy olyan művésztárs, aki úgy dobja fel neked a darab, de hát hogy arra úgy kér reagálni, hogy magadból sokkal többet hozol a... ki folyamatosan. Na, na, na. Erre való ez a fesztivál. De van-e olyan, aki nem lesz itt, és akivel szeretnéd? Nem, előbb-utóbb mindenki jön. El, Igen, el, ha el, most idén nem ért rám meg nem jön el, jönnek közelebb. a Bell például így inspirál minket, ez egyértelmű. de például a magyar művészeknek nagyon fenyőlaci például inspirál minket úgy. És tudjuk, hogy mi is ő. Tehát ez egy ilyen oda-vissza hogy végre megint egy tehát ez, ez a hangulat mindig. Mennyire befolyásolja akár aznek a Budapest Fesztivál Akadémiának a programját a háború? Nagyon. Miben? Minden szempontból. Miben? De tudat alatt is annak egy, -egy, egy olyan választás, hogy melyik brámsextetet választjuk és akkor Mondjuk van egy Bédurszek A Brahmsnak van egy olyan. Most ezt nem is akarok hatásvadász lenni, de, de akit, aki akarja érti, tehát egy-egy ilyen műsorválasztásnak is van Nincs egy tudatalatti. A programba, bocsánat, tehát ezt, ezt effektíven megváltoztatták. Az utolsó, az utolsó, az utolsó a Brahms-kvintet helyett azt mondtuk, hogy nem Bédurszek. Inkább a szólt. Azért, mert abban, abban annak a lassú az annyira dráma, és az annyira ott van, hogy. hogy annak, ez... annak most meg kell szólalnia. De effektíve lesz egy olyan Beethoven dal, az első műsorszám, amit Beethoven egy ukrán dal. Megzenésítéseként komponál. De az árókoncertel is lesz Ott pedig egy ukrán zeneszerzőnek. És, és nagyon sok orosz mű. Mert nem vagyunk hajlandóak részt venni abban, hogy, hogy ennek, ennek a dolognak. Sőt, olyan, olyan orosz mű, amiben Sostakovics kifejezetten Tiltakozom. tiltakozik az ellen, ami történt. Az a hullám, ami ezzel kapcsolatban van most, az Oszti hogyan visszanyújtok? Nagyon rosszul. Hát sokféle hullám van egyébként. Jó beszélsz, de... akkor nemesítsük hát egyenként. <gül> ne, inkább nem. Nem, nem feltétlenül mennénk bele, mert nem is értünk hozzá. Tehát a zenészvilágon látjuk azt, amiről egyébként beszélgettünk múltkor telefonos interjún, hogy nevezhetünk nevén egy-két olyan zenészt, orosz zenészt, aki egyértelműen nagyon közel áll a rendszerhez. Győ, de ti ezzel kapcsolatban mit a hogy megbolondult a világ, a világ mindig olyat, is őrült volt, és olyan kér rajtatok voltuk, számon, szerintem. amit egyébként nem lehetne. Miközben azért vannak olyan pillanatok, amikor kénytelen vagytok hozzá alkalmazkodni, mert adott esetben ez mondjuk egzisztenciális kényszer is lett, bár lehet, hogy tévedek. Nem mm. volt ilyen? De, de hogy is nem, van ilyen is. Másai Pali is nagyon szépen válaszolt egy nagyon kényes kérdésre, hogy egy állam által fenntartott színház igazgatójától ne kérdezzenek ilyet, és, és, és elhárította a kérdést. Tehát nálunk nem, nem kérdés, hogy a Fesztivál Akadémiát azt az állam tartja fenn. Most Oroszországban is rengeteg olyan intézmény van, operák, szimfonikuszenek, zenekarok, fesztiválok, amiket az állam tart fenn, és hogyha valaki jól helyezkedik, és az esetleg egy zseniális művész, akkor az úgy gondolja, hogy miért is ne csinálhatnám felépített egy új, zene, egy új koncertpalotát, mint a műpa egy-egy Rendszerhez közelálló nagyművész. Most őtőlük nem lehet elvenni, hogy ne álltak volna közel a rendszerhez, és őt nem is szólalnak, nem nyilatkoznak a helyzetről. Még ha nem is kell, hogy kefezetten pártolja azt, hogy mi történik, csak attól, hogy nem, nem szólal meg. Nem határolódik el. Nem határolódik el ezért a nyugati kud, ö, ö, ö, karrierje a nullával legyen értékű. De, és, erről, és erről nehéz lenne vitatkozni, nem is vitatkozok ezzel, sőt, teljesen megértem, hogy miért alakult így. De ki az a művész, aki már nem olyan egyértelműen van közel a, a rendszerhez? őt még meghívhatjuk, vagy őt már nem hívhatjuk meg? Ez egy nagyon kényes kérdés. hogy mesd, ki azt, hogy, hogy, hogy nem meg, vagy hogy nem engedjük azt, hogy a 20 év alattiak nemzetközi versenyén nem jöhet hozzánk orosz. Igen, ezt verseny, kifejezetten az ki, kinyilatkoztattuk azt, hogy Mi az mindenki, jöhet. Ki. mindenki jöhet. Mindenki jöhet. Az nem, alapján, nem, hogy hol született. Nem, nem, nem Az alapján, hogy ki hol született, egy diák, nem lehet megpecsételni. Egy, egy gyereknek az életét attól tönkreteni, mert a származása aztán, a, ilyen vagyok. Sőt, aztán később a genfben szék, székelő nemzetközi versenyek szövetsége is kihozta ugyanezt a, a fajta. Egyik ugyanezt ezt fel. Ebből a szempontból ti egyébként annak az országnak a politikai közhangulatában, ahol fölétek, egyáltalán annak az országnak bármilyen közhangulatával tisztában vagytok-e, vagy tisztában kellene. Hát ő tisztában hoznak minket, mondjuk egy első kérdéssel. Tehát megérkezünk az országba, találkozunk a zenekar menedzsmentjével, a, a helyi országba, A helyi, helyi, a helyi állapotokról kérdeznek. Mindenféle állapotokról kérdeznek minket, és akkor... És az ottaniakról, ahova mentek. Ott. Azt, azt, tisztában hoznak minket vele, hogy milyenek. Azt az attól függ, hogy akarja-e azt az ottani ember, és... Ez, mind, ez mindenhol változó. Hát én nem változó. tudom, mennyi pénz van a kártyámon. Én, én, én zenéli szeretnék, és adni szeretnék. és, és szeretnék... nézel? szeretnék. nincs tévén. sincs, de a hír, hírportálokat se nagyon néz. Nem, Pati. Az, az, a baj, hogy... az a megállapodás, hogy bajnobás, ha költöznünk el, a koszoly. És én vagyok a szűrő, de az a baj... kell. költöznőtök kell. Marsra. értem. Már van egy parcellánk. Ja, a Marson Tehát, hogy nem... Melyik csinál a dolgom? Mert így ránézés, Vannabens. igen, ezzel együtt. Minden szembontból. Tényleg? Azt hiszem? Igen, ezt ő megoldja a fejével, hogy merjen hinni abban, hogy még kisüt és hogy gyerekek ezt, mert ugye ti egyfajtában mosolyogtok. Nem most, nem mosolyogom. <gül> <gül> De akkor nem tudok valami, állarcot viseltek. Nem, nem, nem, nem. Én, én, ezt, én, én nem, nem optimista vagy, vagy pessimista vagyok, hanem hogyha történik valami az életemben, akkor én ezt nagyon mélyen tudom megélni, és nem tudom sokáig elengedni a, a fájdalmakat, és az örömet is nagyon mélyen. A maga legteljesen mélységében és, és élen meg, és ez, ez nehéz lehet elviselni. És már most megvárjuk, amíg elmegy ez a mentőautó de egy-egy ilyen mélypont, ami, ami jöhetett egy építkezés körüli mesterséges gonddal, vagy, vagy, vagy bármilyen hírrel a világban de Egy egyszerű hírrel a világban Igen, mostanában elég sokféle szörnyű hír, hír járja, de volt egy vonos négyes periódusunk, és egy éve megbeszéltük, és összeültünk, és tudtuk, hogy tele vagyunk nehézséggel a fesztivál szervezés, stb. stb. stb. De muszáj volt lenni vonos és az első hangnál elfelejtettünk mindent, és ez csodálatos volt. Tehát igenis, hogy van egy Ez ilyen az, amikor, Amit mondtam neked, terápiás. hogy amikor, amikor ahol vagyok, ott vagyok. Jelen. És egyébként így Igen. működik, ez, hogy lehet a hogy lehet a, a családdal összeegyeztetni, hogy lehet a gyerekeket. Ez egyébként egy nagyon nagy szerencse, hogy őt én 12 éves korom óta ismerem, zeneakadémián egymás, egy padban ültünk, és... Néha. Elég sokszor, de nem voltunk szerelmesek. <gül> sőt. <gül> nem, sőt, csak nem hát, tő, voltunk jó. szerelmesek. Na, de most nem ezt akartam mondani, hanem, hogy mi 17 évesen mert tudt, én 17 éves voltam, amikor tudtam, hogy ő lesz az én férjem, és ez egy egyértelmű, biztos dolog volt, és hogy az is, hogy biztonságban leszek mellette, ez nem tudom, ez egy ilyen egyértelmű dolog volt számomra, hogy gyerekeink lesznek, és akkor, amikor a diploma megvolt, és én megnyertem a szigeti nemzetközi hegedűversenyt, de Barnabas például pedig ápocsban a világ egyik legnagyobb hegedűversenyét egy hét alatt, akkor utána én rá két hétre már babát vártam, mert tudtuk azt, hogy most már jöhet a, a gyerek, és hogy, hogy ez ilyen korán elindulhatott nálunk, ez a gyerekek jöttek, ment és mentek. Szóval, hogy... hogy Emiatt van családunk, és ez csak úgy működik, hogy amikor a gyerekkel vagyok, akkor abba is ki tudok teljesedni, abban a pillanatban. Viszont. Még mielőtt itt megragadod a hangszert, amit hoztál, amit előtte bemutatsz, el kell, hogy mondjam, hogy amikor Dániában voltunk, akkor véletlenül felfedeztünk egy csatornát, ami nagyjából este kilenckor vagy tízkor kezdett, és hatig tartott. Valószínűleg gyerekeknek lehetett, és emberek különböző pózokban, különböző ruhákban, különböző helyeken aludtak. Tehát este 9-től reggel 6-ig, mint a kályhat TV, ami Kályhát mutat, tániában volt egy csatorna, amely alvó embereket emberek. Valószínűleg nem, és valószínűleg gyerekeknek, hogy aludjanak el. De alud benne Mikulás, űzike mellett vadász, a legkülönbözőbb. És szóval azt kérdezitek, hogy ez miért jutott az eszembe, Azért jutott Olyan vagy. Nem, hogyha rajta múlna, én rendszeresen csintettem. Lenne egy reggeli műsorom, ahol veletek beszélgetnék. Valami olyan fantastikus atmoszférát eh, sugároztok. Beleértve, hogy ebbe a tehát most nem tudom magamnak átmenetleg megbocsajtani ezt az ötöt, ami tíz, de ezt is úgy tudjátok felettetni, 11. és az ember ráadásul nem érzékeli a ti közegetekhez képes való outsiderségét, és mind a kettőtöknek van valami olyan intim és intimitáson kívüli varázsa, ugye egyszer lenne egy saját tévém, mert ugye ebben látni kell benneteket. Hát nem mondanám, hogy rendszeresen, hogy sokat nem vagytok itthon. De biztos, hogy sokat találkoznék veletek, mert valamit tudtok. Nem tudom, hogy majd a műsor, amikor adásba kerül, ez felvétel visszaadja ezt. De szinte kizártnak tartom az ellenkezőjét. Az a hangszer, amit megmutatsz, az. az tudom, hogy két csoda hangszeretek van, én abban hogy te is hozod, de ezek szerintem nem hoztál. Az a csoda hangszer, az mit tud? Azért még bementünk volna, mert ezt a hangszert kipróbáltuk azon a helyen, ahova mentem, és utána útközben beugrottunk volna, de most az enyhe, apró, hármillió dorás késés, mert már nem fért bele ez a tíz perc megállás. Én viszont, amit tudtam, hogy egy stúdióban leszünk, már Nem minden lesz. stúdió, ez is egy stúdió, úgyhogy azért az utcán de... ritkán veszem elő a de... Guarnéri hegedűjét, az állami hangszert. Nem tudom, hogy az állammal kötött szerződésem kitére arra, hogy a Szent István körúton elővehetem. a de... De. de Szerintem nincs ilyen kitére, úgyhogy végül is miért, ne? Bár, ezek ez... után majd lesz. Jó, jó, jó, igen. És stúdió körülmények között, ha elejted, vagy itt elejted de mi a különbség? Mi semmi a biztosító, ezt, ezt fedezi. Sőt, jobban örül a biztosító, hogyha ráülök, vagy elejtem, mintha csak hogy hegedülök, és egyszer csak elpattan és széttűnik, olyan is van egy vonó. Tehát ha baleset éri, azt könnyebben fizeti a mint hogy hát, mit, mitől, mitől romlott el magától, nem romlik el a éget. De ez azért nem szokottában előfordul. Egyszer a Joshua Bell nek a New Yorki vagy Washingtoni metróban lévő és azt egy szociológus hallgató velem megcsinálta a Blahalluzetéren, a Népszabadság online rögzítette is, nagyon jó kis riport lett. És amíg a Joshua Belt egy ember ismertem, amíg a Joshua Belt egy ember ismerte meg, 50 perc alatt, addig, hát mesélj róla, hogy. Állom. Te jobban tudsz mesélni róla, de nagyon sokan álltak körbe, pedig ilyen kapucni volt rajta. Egyébként fenn van a neten, ez meg lehet és a végén a jó sok óra veled össze az iszre. mi jó óradíj volt, úgyhogy lehet, hogy ha a gond lesz a világban, akkor ezt bevezethetjük. Ezt akartam is kérdezni, akartam utcazenészeket szerződtetni, és mindenki egységesen 30 ezer forintot kért. Ti hogyan viszonyult? Nem értem. Igen? Nem értem. Hát az csak az a lényeg, hogy ahogy játszol, úgy adnak, nem? Igen, én is ezt gondoltam. Igen. A Bachhoz, Bachhoz, mindenhol jó. A az ember megtesz minden őrültséget. Én nem játszol inkább egy kis nagyobb áldott helye. Külön elmondtam, hogy te, azt mindent elmondtam. Tehát speciel, ezt, ezt nem vállalom magamra, de szerintem a jelentősége nulla. Ó, szól, nem? Én hallom. Te vagy az a zenész, aki nem hal meg az asztalnál? Így van. Én meghalok. Igen? Én igen, de a fiam se. Kipróbáltad? Mindig. Folyamatosan bandériumban játszott, cigányzenekarban. Nem, hanem amikor egy éttelenben vagyunk, és ott van a banda, akkor mindig játszik velük. Igen, minden játszom, miért nem? És mindent tudsz? Deres már a hadár védnyolapére, apámnak a kedvenc nótája volt. De ugye ennek nagyon rosszul van, hogyha az ember valami pénzt dugna bele ott a... Sosem hallgattam tőled. Ez így van, igen. És akkor is mit fogunk hallani? Hát most már két nótát is játszottam keresztül. <gül> csak, részlet, csak részlet volt. <gül> Elhúzom mindjárt a nótájukat. Én is benne akarok lenni! Én én <gül> szóval, hát játszom valami bakkat, biztos. Jó. Én, amíg itt voltam, az Évúr Lúrra gondoltam, amíg, amíg itt jöttünk a kerültból. Akkor megláttam, hogy itt van, de az a baj, itt... Minden hal, meg ez ilyen szóra, szavakra való mikrofon. Az. Vagy darabot kell szemben nem kell nagyon kihúzni a vonódat. Azért, igaz, azt Köszönj el, hova? A Szent és Szankörúról. Uh -huh. Szóval a Mas utcába, nem? Megyünk gyakorolni, meg az irodába. De előtte ebédelünk valamit. Vagy én reggelizünk. Egy, én egy marha pofagújást gondoltam, hogy itt elmézem ezt a... De ez már, nem, csak, már nincs jött holnap nyit. Na, köszönöm, hogy eljöttetek. Nem illik én, először nyújtani kezetből. köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. Szépen. Kokas Katalin, Kelemes Barnabás.